Halløj alle sammen derude, mange tak fordi I gider møde op til endnu en herlig episode af vores podcast her Og hvad er det så for en podcast? Jo det er selvfølgelig GameTest, officiel, uofficiel. Allen har ikke øh, sagt noget til os endnu, vi er stadig i åren Det er i hvert fald vores øh, nyhedspodcast her på GameTest, den, den kalder vi apropos GameTest I nu til episode 133 og øh, jeg er heldigvis i godt selskab endnu en gang, sådan en herlig tid Hærligt her, uh, bekendtskab. Så uh, lad, os, uh, lad os få introduceret folkene her i den her podcast på den anden side skype er min uh, navnebror, kan man godt sige. Ja, det er mig. Christian Holm 2. <laughs> <laughs> og navn. Fanfiction fortsætter. Hvad så. Ja. Vel velkommen stops. til uh, uh, Brother in Name, hvor man siger. Vi kan snart få. Uh, Kanoniseret vores øh, fanfiction Som hvis vi ser og skriver vores egen fanfiction Det lyder mærkeligt men oh, ja. øh, Det kommer i en senere nyhed i dag Så mm -hmm. det kan jeg lige øh, hente til der Okay, okay, okay, good, good I like your gumption, boy Det er super Okay, men så øh, på den helt anden side af Skype Så har vi så også øh, En af the, the new boys Som vi stadigvæk fortsætter med at kalde dig Den titel kan du ikke slippe af med yeah. det... Ja Ja <laughs> Jeg, jeg skulle lige uh, undersøge, om du havde tænkt at hoppe ind der. Ja, det er fint. Jeg, ved, jeg tror ikke, jeg havde noget til det. Jeg vil, uh, vil klip en kommentar til, at jeg stadigvæk finder det lige akavet at introducere mig selv i det her podcast. Nu har jeg efterhånden været med ind fem-seks gange, tror jeg. Jeg kan stadigvæk finde ud af, hvad jeg skal gøre det. Så, det mit navn er Nikolaj. Det er mig. Jeg er gæst. <laughs> ja, ja, vi, vi er glade for at have dig med. Du har været med nogle gange, så det har været fint. Og vi, er, vi har ikke fået nogen øh, klagemægelser nu. Det er vi selvfølgelig øh, dybt øh, skuffet over. Dem kan I selvfølgelig sende ind til os. På gametest. Hvis I har lyst til det. Så øh, endelig bare sende nogen afsted. Men øh, ja, indtil videre. Så, jo, jo, jo. Selvfølgelig. Men så far så godt. Så det skal du da ikke være øh, så... Øh, hvad er det? Er så pinig over i hvert fald. Det, det er da smooth sailing. Så jeg synes bare vi skal... Hold fast i den her smooth sailing, og så lige smutte over til, til, til det næste emne på dagsordenen. Og det er jo egentlig, hvad vi har spillet siden sidst. Vi holdt folk derude opdateret. Så øh, Hoffmann, Ja. Det, det, det er ikke noget med navnebror øh, Christian at gøre. Det har overhovedet ikke. Øh, jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, men jeg er også Christian Holm, hvis I ikke havde gættet det. Hvis I ikke allerede havde slukket for podcasten, og oh, jeg nej, det er ham, der er været i dag. <laughs> det er sådan en ej, ej, ej, du slukker på podcasten, når du snakker okay. well. Se, der slukker Det de den højst Ja, <laughs> uh, Delete from orbit Men uh, Hoffman, hvad, hvad har du spillet siden sidst? Jeg har haft uh, fornøjelsen af at spille The Surge The Surge Dæk 13's uh, andet forsøg på at lave sådan en Souls-like mm -hmm. Man kan kalde den genre det Det er den her gang, modsætning til Lords of the Fallen Så er det sådan et uh, science fiction take på det om man ja. rundt og tæsker monstre og har sådan en exosuit på Som man kan oh, på der jeg. Ja Så det er, egentlig, det er et uh, meget rart spil Jeg fik det til anmeldelse skal det måske lige siges Så der kommer en anmeldelse ja. på et tidspunkt Super der er lidt mere øh, velovervejet end bare lige min rambling ser Men uh... <laughs> Ja, Du, du skal jo det er en fornøjelse blive, øh, Ja øh, Du skal lige huske at get good ikke? Så kan du lave en anmeldelse Det er rigtigt. Det kommer nok en masse gameplay hvor jeg tæver at lave lille monstre Eller få tæsker medium-sværmonster. Ja. Ja, ja. Man skal jo også selv til at lide spust nogle gange med de der low-levels. Ja, vi kom tilbage igen. Ha! <laughs> du dræbte mig 10 he. gange sidst. He, he, he. Nu oh, har jeg så meget health, så lykke til at længere. Ja. Det er faktisk lidt sjovt. Jeg var af den overbevisning af Deck 13 og deres, øh, ja, det ved jeg ikke, øh, udviklingsstudie, øh, kan man jo sige, at, at de stadig samarbejdede med, øh, med Namco Bandai, som også er udgiveren for øh, for Soulscan, men øh, det er åbenbart ikke det tilfælde her med The Search, så man kan vist ikke helt klassificere det her The Search som ja, sådan en pausefisk imellem øh, de egentlige Soulspil, øh, Ligesom man kunne det med Lords of the Fallen. Men ja. ja, må vi jo se om den her klon kan hamle op med the original. Ja. Så det, her, det er, det, er, det, er, det er, som spider man Klon saga end bare med Souls-spil. Det godt. Det er sådan Souls-dimensions. Mhm. Mm I Skoi. like it already. Men er det sådan et... Men er det sådan et Exosuit, right? Ja. Mener det ikke om et andet spil, der udkom bare fra sådan et års tid siden? Det, mm. altså okay, det, det bliver fuldstændig ligegyldigt det, jeg siger nu, tror jeg, men hvad hedder det? Jeg husker bare sådan et eller andet spil, hvor man også var mod sådan store robotter, og... Mmm... Jo, der kan godt være noget om det. Jeg ved bare ikke lige, om der er lige er noget, der dukker op. Men jeg tror, det bare... Det er sådan noget, walk, walk... Altså sådan noget, der hedder... Ikke walk, oh my Fordi, åh, skal i tæltet 3. Åh. Okay. Det, jeg, jeg, jeg tror måske bare, det er, er gameplay for det her spil, jeg har set for et års tid siden. Muligvis, en... altså. Der har været sådan et par... Og så blander jeg det sammen med et spil, med hvor man så en pige, og man havde sådan små robot venner også. Det kan jeg så heller ikke huske. Nå, det der fra Keiji Nefune... Hvad var det, det hed? Jeg kan ikke huske titlen. Ja. Hvad sagde du? Rekor? Rekor? Lige præcis, tror jeg. Der var man en kvinde, hashtag feminism, med sine robot-venner. Exakt. Nå, okay. Der var man så ikke noget excessivt på, så... Ah. Never you mind ah, man, Jeg tror <laughs> faktisk, man har Det well, har man ikke boost på Jo, du har sådan, så du hop og dobbelt hop og sådan Ja Det er egentlig old school Men det var lidt mere sådan et uh, Metroid-agtigt spil Ja yeah. yeah. uh, Det her det, er mere uh, sådan Dark Souls-agtigt mm -hmm. Det er sådan lidt mere tung combat, man svinger lidt jeg har længere tid om at svinge, the animation priority, og alt det dejlige der. Udstandere, mm. der hurtigt kan få nakket en, man taber sin, sin XP ude i The Field, hvis man dør, og så skal man tilbage og hente den igen og sådan noget. Ja. Yeah. Synes du, gameplayet vejer højere end verden, eller? Hmm. Well, altså, det, det, det er en balance i Souls, er det ikke? Hvad tænker du hvad på? FF, stør ikke spørgsmål. Som altså, spørgsmål. Mit spørgsmål? Jamen, om, om det er gameplayet, der sørger for, at du kalder det en fornøjelse at, at spille, eller er det, er det, er det at, at verden har en eller anden form for øh, dybtegående immersion, som, som tiltrækker dig? Det er nok mest gameplayet, men... Øh, altså, det, det der er en fordel ved spillet det er lidt, at det er så frisk. Mm. Fordi det der, altså, for mig i hvert fald, der er det som regel en stor fordel ved dem, det er det her med at gå på opdagelse, altså finde ud af både, hvordan fungerer det mekanisk og hvad er det for en verden her, hvad er det for nogle modstander og forhindringer der er i den og ja. øh, derfor så får de der spil, der minder om dem øh, når de er nye, altid automatisk en, en stor et plus, fordi man går på opdagelse igen ah okay jeg synes jeg så en IGN anmeldelse, der snakkede om det, der var rimelig god øh, Hvad hedder det øh, Environmental Storytelling Altså, at man har fik sådan nogle gode tidbits af historie. Øh, den er sådan... Jeg ved ikke, den er okay, men den er ikke sådan... Altså, den er ikke helt vildt skarp, synes jeg Fordi der er sådan voice acting og sådan noget Jeg, jeg, jeg er ikke lige helt i skabet Men øh, ja, de der audio logs, de virker lidt... Øh, half -tast. Men... Men jeg har lige sådan spillet nogle 90-spil, hvor... Hvor man sådan udgav... Spil... på disketter... Mm. Og så et år efter, lavede man så en CD-version, hvor de så havde... Fået deres øh, visevært til lige at indtage noget af dialogen så så Sådan ekstra ikke lige købe den her udgave Så jeg er lige kommet fra sådan en virkelig Virkelig dårlig højseaktion Og så over til det her, og det er bare sådan, det er ikke fremragende Men det er fuldstændig på. Mm. Okay. Men, men der hvor der måske Kan være nogle af de her elementer, du snakker om øh, Nikolaj det er det her hvor der ligger sådan Nogle gange så finder man lige sådan en død mand der ligger Og så er der sådan en pøl og så har de slæbt Tre lige sammen og, og stablet dem og sådan noget Altså der er sådan lidt af sådan noget opbygget okay men det fungerer okay, til lige at tage sådan et øh, scenario. Man kan forestille sig Og skabe hårde. lidt spænding måske også ja. ja Men jeg vil sige, at den er, ikke, den er ikke helt på højde med Souls der Ej, det er Det er også en tall order, må man sige Der er noget at stræbe efter der Men altså, det er det er fedt, fordi det er Både science fiction, så er det er lidt anderledes at se på det, det giver også mulighed for, at de kan fortælle lidt anderledes historie Og så øh, har de også det her mekaniske Elementet af spillet er altså også skud anderledes sammen på grund af det, det er et science fiction tema, fordi at det, det går ud på, at du har sådan en, en øh, energikilde i den her øh, suit, du har monteret på dig, ja. og det er egentlig bare sådan den basale struktur, der er fået monteret på dig, så den kan sådan, mm -hmm. du kan sætte andre suit dele på, og så skal du sådan holde øje med, og det er egentlig den, den del, du opgraderer, hvor meget hvor stor en strømkilde den har, og det præger okay. også også hvad, hvad for nogle ting man kan putte på, altså hvor mange ting og hvad for, hvor store ting du kan montere på dig. Ja, dit, uh, sådan, dit character level er direkte forbundet med, uh, din, uh, med mængden af strøm, din, uh, du har til rådighed i din uh, exosuit Ja, lige præcis, og så, så, så er det en alt bygget op fra det Så du har sådan en rimelig stor mulighed for at uh, variere dig selv Eller mm -hmm. hvad hedder det, sådan, uh, specialisere dig selv Men også samtidig re hele tiden, for du kan bare gå tilbage igen og så monetere nogle andre dele på dig sure. Det er også bare, at sure. du free of charge ændrer de ting, du og har man så Ja, det kan du Altså der er sådan lidt begrænsninger for Hvad for nogle ting du kan ændre Når du er ude i marken Og så hvad du kan ændre Når du er ved dit bonfire Som så er <laughs> Midt bag Ja okay. Men du kan sådan set bygge det op igen der så det, Og det er okay. egentlig er sådan fedt Fordi det føles sådan en del anderledes Og så er det så også nyt og anderledes <laughs> Men det passer godt sammen med det temaer Ligesom, ikke? Mhm mm. mm Og så er det, en anden del af det Det er det her med at Du får de her elementer Du får sådan en ny arm for eksempel Eller det er jo så sådan exosuit en på armen, Og hvis du møder nogle modstandere i starten, der møder du sådan nogle små modstandere og så møder du sådan nogle, der også er ligesom dig, mennesker Hvor menneskerne som åbenbart er døde, eller gone crazy, eller et eller andet og så løber der ikke så turde rundt et der Og så hvis du ser sådan, ah, han har måske en arm, som jeg ikke selv har så kan man så angribe den arm altså, slå på den Og så har man så chance for at få den skåret af og så måske få et blueprint derfra, eller bare få elementer til at lave en arm selv og så er det ligesom den måde, man opgraderer sig selv på Og så kan man sådan sætte sig sammen med forskellige dele, En armer består af hoved, krop, arm, individuelt og ben individuelt Så du, kan, du ligner ligesom sådan en sammensat mand af forskellige dele, du ligesom har fundet, forskellige scrambles, du har mm. fundet omkring Is more a uh, machine than man now? <laughs> så det, det giver sådan lidt et uh, unikt look også Så det er, det er meget rart yderst øh, interessant. Jeg skal, jeg, jeg er ikke glad for at indrømme det, men jeg er godt nok også blevet øh, øh, på meget, meget kort tid blevet hugt på research. Øh, bare det, jeg har set fra det, og selvfølgelig også fra, fra dig, uh -huh. øh, Så jeg, jeg sidder her og sådan, tænker sådan, oh, nej, nej, nej, nej. Nu tror jeg lige har styre over mine, mit, øh, mit budget og øh, hvad, <laughs> hvad for nogle spil, jeg skulle købe de næste par måneder, og hvilke Fik, uh, fighting controller, så jeg skal komme efter, der skal af, og så kommer det et search bare ud af blå. Jeg, jeg har dog også hørt, at uh, PC-udgaven faktisk skulle være uh, uh, uh, ganske imponerende i forhold til, hvad vi ellers bliver spist af med PC-udgaver. Så ja, okay. det har de, de gjort rigtig godt, jeg har set på de forskellige reports og Digital Foundry og, og hvad, hvad man nu kigger på. Metacritic scoren i forhold til reviews Den er as på Xbox One and Land One. Nå. No. Hmm. Lavest på PS4, højest på Xbox One, og så altså PC lige midten. No. Jeg vil nok sige, jeg tror på, du gerne. Okay, okay det giver ingen mening. Altså, altså Xbox Xbox One, PS4 har, har sådan en højere opløsning, og PS4 Pro Jamen, er du kan ikke du kan, godt implementeret. Du kan heller ikke bruge Metascoren på den måde fordi der, <laughs> der, altså, no. der der er nogle sider, der er eksklusive til det er eller eller andet, og så ja, siger ja, ja. at hvis de glæder at for spillet, så kan det mm. godt at det scorer højere mm. på den eller anden form. Men jeg har så fået det til på Xbox One, og jeg vil sige, altså, jeg kan godt lide, den det sådan en anden grafisk stil og sådan noget. Øh, men ja. billedet ser ikke sådan vildt skarpt ud. Jeg tror måske ikke, det kører 1080 opløsning. Det er der nogle spil der gør på Xbox One. Det er Nå, på, nej, det er, 9, det... det er 900p. Ja, og det gør ja. de så på PS4. Øh, og, mm. og der er også nogle steder, altså det kører gerne aldrig rimelig godt. Øh, der er nogle egentlige mm. steder, hvor jeg frame Det de er bare en lille smule. Det er ikke noget, der mm. sådan gør det store, men i den type spil skal den helst være locked, ikke? Jo. Vi gider ikke en Bloodborne-situation. Nej, så sad jeg, sådan, tænkt, nej, øh, så sad jeg tænkt sådan, at det måske bare var sådan lidt Deck 13-spil, de er ikke helt så store <laughs> som From Software. Mm. Øh, og deres sidste spil havde også lidt små tekniske problemer, men så mm. køber man at det Digital Foundry, jeg går det igennem, og de siger, at det er sådan et rigtig, rigtig, rigtig godt vellavet spil og motor ja. og sådan noget. Så... Det lyder til, ps 4 udgaven er rigtig god. Altså, hvis du prøver er også fint serviceable, men det lyder som, at den anden åbenbart er sådan rigtig, rigtig gode. Og spjælder også deres yeah. PS4 Pro-support, for sgu, rigtig mm -hmm. det rigtig god. Det jo lige en lang måde at sige det på. Ja. Det er så godt, hvis der er nogen, der er interesseret. Så hvilken en platform, man nu har, eller hvilken man foretrækker, blandt dem, man ejer, så, så er der noget at kigge på. Ja. Det Og det er så et spil, hvor de har lavet sådan, som så man kan vælge imellem, jeg tror også vi havde det som en nyhed sidste gang, måske. Hvis man mm. havde en Playstation 4 Pro, så var du vælge imellem, du kørte 4K, eller det er nok oprest, ja, med, med ja, 4K ja. 30 frames, eller kørte det 1080 frames. Og ja. Den 60 frames udgave skulle også øh, være rigtig god. Ja. Altså ja, den skulle ikke, hvor I er så meget i frame, som de nogle gange gør. Nej, nej, det er lidt irriterende, når de sådan, ja, jeg kommer til at tænke på det der Rise of the Tomb Raider eksempel, hvor de siger Unlocked øh, Framerate, hvor øh, et, øh, et den sigter efter 60, og så varierer den bare ufattelig meget, altså det giver bare, en meget, meget, et meget, meget sjuskede billede, og ja, al den ustabilitet, det er bare, og det føles, det, fordi man... ja, det føles ikke særlig flydende, når du spiller det. Nej, nej, altså, ja, så du... jeg, jeg sidder konstant, og snakker om sådan, ah, hvorfor flere spiller ikke 60 FPS, og det burde være, en standard på tværs, af de fleste genre, inden for videospil, men, hvis det kommer til det, det punkt med Rise of the Tomb Raider, så vil jeg bare hellere have lå, låst fast 30. Mm. I al den der uh, variering, det, det magter jeg ikke. Enten eller. Sådan det. Så. Ja. Naja. Det, er da, det er da godt, du uh, nyder The Search i hvert fald. Ja, yes, det gør jeg. Selv jeg får tævd nogle gange. Ja, så, <laughs> så, så ønsker vi dig held og lykke derude, uh, blandt de der mechs og exosuits. I faktisk... science fiction land. Ja yeah. Jeg fik også til en boss, der, der ligner den der Megman man har med sig i Tales from the Borderlands Nå, ah, okay Så, Det den er nedlagt noget bare roligt ah, Okay, så, så. Jeg tror jeg det var sådan en lidt uh, bizarre og uh, akavet reunion, of sorts Ja, yeah, så sidder jeg <laughs> samme skin på, som jeg købte til den i spillet Ja, yeah, har how, how could you? <laughs> you turned your back on humanity <laughs> I thought we were friends Åh ja, er deres <laughs> Nå, men øhm, Mens jeg lige bliver kvalt i min kaffe Så øh, kan vi da hoppe over til dig, Nivlej Hvad har du spillet siden sidst? Inden ja. uges tid Eller noget, der lige stikker ud Nogle højdepunkter? Jamen, øh, det er ikke så meget Anderledes siden sidst altså, Det nye, jeg har spillet, det er faktisk uh, Prey mm -hmm. Ja, det snakker ja. du også godt om Den der øh, demo Ja, yeah, yeah. jeg prøvede demoen, og det, det var sådan lidt, der var nogle, øh, noget, noget input lag, som gjorde at jeg var sådan lidt nervøs for den endelige udgave, men der var også en anden bug i demoen i forhold til med sådan, ved, lyden var sådan, musikken var sådan sindssygt høj. Mm, Så jeg, mm. var lidt, jeg var sådan lidt, lidt på kanten, men jeg synes at verdenen var sådan mega tiltalende og meget spændende. Yeah. Og du spillede demoen på PS4, right? Yes, exactly. ja. ja, det forklarer input lag. Det, det, ja, var ja. det, det var et fint. Jeg var lidt bange for, at det også var der i day 1, altså på når man købte spillet. Mm, men mm. så så jeg, at det var en eller anden rundt, rimelig meget tilbud i Bilka. Så, oh, okay. så jeg fik det for 400 kroner, hvilket Nier Nier Automata, det kan man også få for 400 kroner nu. To måneder efter det udkom på What? Playstation Store. Nå, no, men uh, det var hyggeligt at snakke med, guys. <laughs> Og hvis really? jeg for, at, Low, for at sige, på på dag 1, og kunne få det på 400 runder, det er faktisk okay. Det er rigtig okay. Så det sprang jeg på. Jeg er også stor fan af både Bethesda og Arcane Studios. So. Mm -hmm. Dejligt. Ja, jamen, så hvad er mine oplevelser med det? Uh, det første, jeg kan sige, det er, at uh, lige nu spiller jeg Horizon Zero Dawn. Så ikke noget Prey? Nej, uh, spiller Pre. jeg spiller Prey. Jeg spillede jeg tror, jeg 10-15 timer, eller sådan noget. Okay, godt at tænke. det, det, det, det, det <laughs> Det er sindssygt godt. Det er super spændende, og det er interessant. Øh, hvad skal man ved, sige? Men hvor mange indianer er der med? Ja, ikke nogen indtil videre. Satans! Nej. Ja, jeg, ved det godt. Hmm. jeg ved det godt. Hvis man er hvad hedder sådan noget, elitær, og man er vild med det originale Prey, så minder det nok ikke helt om det. Men altså, okay, hvad skal man sige, øh, for at være lidt mere øh, præcis, ikke? Det er det BioShock og SystemShock, og øh, så altså bare i rummet. <laughs> øhm. Jeg fik også lidt en vibe af øh, hvad hedder det? Tonrico. System Shock A i rummet. System Shock A rummet ja, sir. Sure. Men øh, det har det kører meget på de samme ting som, øh, som de. Altså nu har jeg spillet primært spillet Bioshock. Det, her, det er det værd en Johannes' øh, Star Wars øh, bemærkning. Really? No. Jamen, jeg kan lige så godt indrømme blankt at jeg aldrig har spillet System Shock. Ah nej okay okay forstår, forstår. du øh, øh, du kører. Men det du ved det det er, det er den tråd jeg spiller øh, og det der er meget inventory management, som jeg synes måske er lidt irriterende, men øh, altså det, jeg spiller spillet på, på hard, øh, og det gør virkelig meget for indlevelsen synes jeg. Fordi nu, lige nu, hver fjende er farlig. Hver fjende er svær at kæmpe med, fordi hvis du får for mange huk af de mindste fjender, så ved du, at du bare er den næste encounter, du kommer i. Øh, der er meget sådan snigen rundt om fjender for at preserve ammo til at kunne klare den næste encounter bedre. Og mm -hmm. Der er meget exploration i forhold til at finde ud af at finde nogle hemmeligheder for at få bedre våben, for at få bedre ting og sådan noget. Så det er ret godt. Mm. Øh, man føler også virkelig, at man har en indvirkning på verden, og at det, man gør, er vigtigt øh, i verden, man er i. Og, og der er også da jeg spurgte Hocken, det her med envir environmental storytelling, eller hvad man skal sige. Sådan, at den overordnede historie virker sådan lidt eksondykket. Altså, jeg har ikke helt uncovered nu, hvor de næste twists and turns kommer til at være. Men Nej. de små audio logs man finder rundt omkring, de skaber mm -hmm. bare sådan et dybtegående univers, der virkelig øh, understreger det specielle med den her verden, som er bygget op. Ja, JFK han ser, han ser flot ud med godt hår, han? Exakt, exactly, right? det, mm -hmm. det er for at blive sådan, ja, det, det er noget for eksempel den kanadiske science fiction forfatter, hun, hun skriver så ikke rigtig science fiction, <laughs> men ja, Margaret Atwood, hun kalder det spekulativ fiction, når man ah. ligesom tager et, et punkt og ændre det, og så bygger fra det derfra. Ja. ja. Der er det er et stort et, punkt. Et, det er vel Nej, ikke nu. et stort twist at sige, at man tidligt i spil finder ud af sådan, no doubts about it, at uh, JFK er overlevet. Ja, præcis. Ja. Og det er derfor, der, der er en ny timeline, der bliver konstrueret. Og det er der, hvor jeg siger, det også minder meget om Bioshock, fordi det er det samme Bioshock gør. Forskellen Men. er så, at i Bioshock, der går du tilbage til 1960, og, og, mm. og, og funger i den, den, den, den hvad hedder det, den timeline, der er ved siden af vores rigtige timeline, mens du i det her spil er jo i fremtiden, men i en alternativ tidslinje. Right? Mm -hmm. Er det så sådan så, altså er det sådan en overlevet assassination yeah. Og så lever det, i, I det, det hemmelighed er det. Eller er det sådan nej. at nej, nej, nej, som okay, okay. Han, han overlever, og så fortsætter hans planer for, for rumrejse og teknologiske øh, fremskridt. Men så vidt jeg forstår, så vinder ruserne rumrejser. Oh my god, øh, Og så kommer de ud i på sådan en rumbase, og så øh, mm. møder de nogle farlige rumvæsner, og så får man subtraheret noget stof fra de her rumvæsner, der gør, at JFK kan leve, sådan han bliver sådan 100 år gammel. Nå, for fanden. Den detalje fik jeg ikke lige med. Nej. Okay. Der må han ja. være meget gråhåret. <laughs> ja, jeg tror nok det det, det, det. Så, det er sådan det er sådan nogle. Det, man kan også se det i demoen, hvis man spiller den. Så er det sådan en en lille storytelling-rum, storytelling uh, story der ligesom fortæller om historien om Talos One. Ja, der er uh, sådan et museum med voiceover. Uh, ja, ja. Præcis, og det er faktisk ret fedt. Altså, faktisk de det... implementeret voiceover. Ja. Lige præcis. Ja. Um, og det er virkelig fedt. Det er virkelig fedt, og det er, det der med, det, det er sådan noget, der også en anden, der er også nogle andre tekster, jeg har læst sådan om og i forhold til det her med Bioshock og den alternative historie. Og det er super spændende så at se det her Prey, hvor du ligesom har den her alternative historie, men du får ikke lov til at spille den. Så det, det spiller som et regulært science-fiction-spil, bortset fra at det regulære science-fiction-spil har noget i vores fortid, der er fuldstændig anderledes fra, hvordan vores fortid i virkeligheden er, yeah. hvis det giver nogen mening. Og det yeah. skaber sådan en lidt spændende dynamik, hvor man ikke har nogen anelse om, hvad der foregår. Og når man, no. hver gang man får en audio -log, så bliver man sådan helt sådan, what is going on? Og man skal sådan selv piece, øh, dele af spillet både om den historie, som man som Morgan New spiller igennem, men også mm -hmm. om, hvad er Talos 1, og hvad er det, der er foregået her? fordi der kommer nogle no-spoilerino, der er nogle valg om hvad man skal gøre med, med rumstationen right? og de her valg dem kan man så kun øh, bygge ovenpå, hvad man sådan selv har fundet ud af og stykke sammen med puslespillet om den her verdenshistorie right? yep. så for, for at skulle vurdere om Talos 1 er et godt eller et dårligt sted, så bliver man mm. ligesom nødt til at selv stykke puslespillet sammen hen ad vejen, og det synes jeg er sætteligt spændende men det kræver også en lille smule tålmodighed, øh, og det er mm. der, vi så kommer over i Horizon Zero Dawn, og that game is god damn beautiful. Det er så pisseflot. Ja. Øhm, og jeg har stadigvæk ikke helt gennemført det. Nej. Sjov anekdote. Jeg fandt ud af, at jeg spilder 35 timer, og jeg tror altså ikke engang, at jeg er halvvejs igennem hovedhistorien. Øh, mm. Lige man så også kan se på, at den nyeste mission, jeg har fået som en main quest, der står der, at level requirement er 25, og mit niveau ja. er 42. Mm. <laughs> og jeg har kun sådan fire eller fem skills tilbage at låse op for. Wow. Øh, så jeg har, jeg har roamede meget rundt og bare jag, jagtet maskiner, det det synes jeg også bare kan kanon fedt. Skal øh, den er så okay missionerne? den så er missionen okay? Du Nej, det gør det den. Det ved jeg ikke. Det, jeg tror den har sat sit, sit, sin sværhedsgrad på 25. Øhm, men mm. alle monstrene er ikke svære afhængig af hvor højt level du er. Alle monstrene er lige svære på forskellige tidspunkter, så er det mere et spørgsmål, om du har låst nok evner op til at kunne combat dem på, på en mere øhm, effektiv måde. End så det er Morrowind, ikke Oblivion? Ja. Yeah. Sådan. Så er jeg yeah. med. Det kan man sige. <laughs> Æm, ja, det synes jeg. Men det, jeg synes, det er pittigt og det er også det leder lidt skægt med, med, med Prey også. Det, det er faktisk lidt det samme som et combat-system, hvor du, du på et tidspunkt så får du sådan en øh, psychotronic scanner i, øh, Pray, det er lidt en spoiler, jeg guess, ikke rigtig. Så ikke rigtigt. Når du får den, så kan du begynde at scanne de her øh, Typhons, og så kan yeah. du se, hvad de er svage overfor, og hvad de er resistente overfor. Og så kan mm. du gå ind i in din notice på de Neuromod-ting, og så kan du gå ind og læse om dem, hvordan du bedst kan combatte dem. Det er fuldstændig det samme i Horizon Zero Dawn. Bortset fra, i Horizon Zero Dawn er en mere skill-baseret i forhold til, at du skal ramme de rigtige steder og trigge de rigtige ting på de her øh, store øh, øh, monstre. Robotter og ting, så du kan ja, dismantle dem, og skal man sige dem ned på den rigtige måde, så du nemmere kan skrive det. Så so Horizon Zero Dawns uh, immediate uh, combat, det, uh, det kræver mere af dig, end Prager sådan fra um, et uh, det er to et forskellige niveauer. To forskellige ting, fordi Prediger er også meget fokuseret på stealth, og stealth-delen virker egentlig okay. Mm. Uh, altså, det er ikke lige så godt som Dishonored. Still system. Åh oh, nej, men Det tror jeg ikke, øh, der var nogen, der forventede. Det er der, og det er okay. Og man okay, kan lige samme ting okay. som det der med, at du dukker der og så kan du godt kravle under bordet, hvor man sådan, ah. sådan, automatisk lægger noget. ned. Ja. Øhm, og man kan sådan surprise de her monstre og få noget bonus damage af, og det er også meget fedt. Mm. Øhm, jeg tror, at right, altså, de her Typhons, dem kan man effektivt slå ihjel og bruge meget ammo. og du ja. kan tage lidt chancer, og så kan du... Også effektivt slå dem ihjel bruge lidt mindre armer, men lidt mere diverse øh, versioner af armor. Men det der er med det, der, det er ikke så vigtigt, hvor du rammer dem hen. Du ved, deres hitbox for hovedet fx er ikke sådan færdig lille. Mens, når du spiller Horizon Zero Dawn, så er der tit sådan nogle canisters, som er placeret svære steder at ramme. Øh, det er sådan, øh, deres benzin, basically. Øh, mm. Under maven eller sådan inde bag i deres kæber eller et eller andet. Sådan, at du, øh, og det kan være svært at ramme, så hvis du er midt i sådan en, en intens kampe-situation, så er det super rewarding, hvis det lykkes der faktisk at, at få skudt sådan en kanister af, eller få sat i den, så, så, så monsteret eksploderer og derved bliver øh, øh, stunned eller et eller andet, ikke? Mhm, mm det er smukt jeg Og der vil jeg sige, der, vil jeg sige, oh, ja. der er, det føles i hvert fald super godt, når det virkelig er noget, der lykkes i Horizon. Ja. Og så er det spil så altså mega flot. Altså det er mm -hmm. sindssygt flot at kigge på. Uh, og du havde den re regulære Playstation også? Yeah. Jeg er at den også skal være helt, helt flot på den almindelige Ja yeah, yeah, der er ingen framerate til der, er frame rate her. der er noget som helst Der er ikke noget, nærmest mm. Det kører bare Og så med? Og er loading-tiden kortere i Horizon Zero Dawn, end den er i Prey Og så kan man lige tænke over det hmm. <laughs> okay. Jeg tror, hvis der er Kane Studios skal kigge lidt på deres Engine <laughs> yeah, jeg ved ikke Der er selvfølgelig også det, der er i, i Prey, som er super cool Det er, at du kan... så Altså, med mindre det er en væg mm -hmm. øh, så kan du stort set løfte alt, når du først har de reviskævet så kan du bare du kan bare tage det og kaste med det. Ja, så der, der er også mener mange... du måske lidt om DS6? Ja, eller Fallout 4 også, der havde rigtig mange komponenter, og Fallout 4 har også en rigtig lang loading-tid. Nå, jamen, nu tænkte jeg med det der med at luft, øh, øh, tunge ja, ja. Øh, øh, objekter i, i verden ved hjælp af øh, implants og øh, ja, modifiers. Ja, ja, ja. Ja det er ligesom meget det med, at der er så meget i verden, også så mange ting, man kan samle op. Og alle de ting, dem mm. kan man ligesom interagere med og løfte, eller samle op, eller spise, eller et eller Ja. Ja, det, det, det virker ja, vel, det, til, at det føles som om, at der rent faktisk er nogen, der bor på den station. Ja, i hvert fald har det, det. Frugter, kaffekopper, <laughs> note, papir og alt muligt rundt omkring. Aliens og ja, pipertyve. Ja, selvfølgelig. Og hvor det måske ja, bare fucking aliens, der i fisk på dig og flår dit ansigt af. Oh my god, er, det er også, at det er cool, ja det blev lidt sådan en, en underlig snak om, hvad Prey egentlig var Jeg synes, det er super spændende spil. Mhm. Mm og prøv ikke at snakke om, hvor mega awesome soundtracket er Og var su Nej. super creepy uh, soundtrack uh, det, det. Samme komponist og... bag uh, Doom, uh, 2016 Okay Og Killer Instinct Ja, det. Okay, ja. nice. Han der er Mick Gordon, ja. Altså lyd, lyd, lydsiden er super fed og musikken Så er super. kan han give den. Nej, nej, nej, præcis. Han er en en ansvor. <laughs> ja. Ja. Men ja. lige er formentlig gennem de her podcasten, tror jeg. Mm -hmm. Sure. Sure think Men jeg synes virkelig, virkelig soundtrack er godt hvis man spiller demoen, det synes jeg næsten. Jeg ved ikke om man stadig kan hente den. Det kan man nok godt. Jeg tror Jeg, Æh, jeg tror jeg hentede den sådan 3-4 dage efter at spillet var officielt okay. ud. Har, har du spillet det? Har du... Ja, jeg spillede demoen. Ja. Oh man God, kan godt så bestille spil, spil demo. Demo. What a twist. What a twist. Har du, hvad du hvad synes du om, øh, om helikopterturen i starten? Æh, sådan lidt øh, lidt Æh, bare, bare sådan hey, kig på vores kig på vores graphics. Åh, oh, kig ud af vinduet, der står befæster Øh, uh, uh, uh, uh, Softworks, eller uh, yeah, Bethesda ja, Bethesda Presents har og så Arcane Production, hvad man nu siger. Og vi der havde været mere af det, at de har skrevet mere af det. Det virkede sådan lidt fladt, der kun var sådan tre, uh, sådan tekst sådan der stod der. At ja, altså de havde ikke paced den uh, den, uh, den tur så godt. Nej, men, men det er det, ligesom det er musik... uh, den uh, Jeep-tur i Malgis 5. <laughs> men det musik, whoa, der Arh, var jeg var helt sikkert. Oh really, <hot? laughs> Den Musikken, der blev spillet på den her coffee der var jeg immediately solgt. Det er sindssygt mm -hmm. ja, det er godt. Mhm. Mega det er sådan lov. noget synth, uh... Ja, ja, ja, Fun. det er sådan... Ja, det præcis. Bare sådan noget synth poppy, ikke? Shit. Ja. Det, det, det jeg har hørt et andre lig... sige, det er det, så det tror jeg, det er. Det er ikke fordi, jeg har forstand på musik. Ja, jeg, jeg vil heller ikke være i stand til lige... at definere præcis, hvad det var, men det lyder, det lyder sådan lidt uh, dejligt catchy, moderne 80er Ja. Uh, og det, det er super stolt på det det lyder, det lyder virkelig godt mm. uh, Og resten af soundtracket uh, Det holder sig i forhold til det yep. Det er også super Så min konklusion på min uh, nu uh, Alt for lange snak om hvad jeg har spillet er mm. Prey Det er super meget worth uh, Men jeg vil, jeg vil også sige med en lille sådan en Jeg tror ikke det er for alle uh, mm. Fordi det er meget uh, Sådan en tribute til gamle RPG First Person Shooters På en eller anden måde mm. Hvor, altså, der er jo en grund til, at det ikke er alle i verden, der spillede System Shock, men at alle i verden spillede Half-Life i det, ikke? Øhm. Så det ene er mere approachable, end det andet er, at være på at sige øhm. Nå, ja, okay, okay Men, ja, jeg, jeg tror vi bare overhovedet ikke, at Half-Life Og det første Refererer du til det første System Shock? Sådan et kluntet akavet, øh Der System Shock 2, for, for den er Nå, Nå, no, System Shock 2, uh, hmm. Ja, du ved, det er, mere sådan, det er mere sådan et spørgsmål om, at det er lidt mere en, en, kompliceret, øh, en kompliceret form for videospil. Mm. Jo, ja, helt Ikke Det er, jeg, er en straight-up ja. first-person shooter. Ja. Okay. Ikke, at, ikke at der er noget i materialet, der kunne hensyde til, at det var mere en straight-up first-person shooter, men det er heller ikke lige så tilgængeligt, som jeg synes, det er sådan noget. Det er mere kompliceret, og det er mere sådan historie stemningsskabende. Ja, men sådan, i forhold til, at det er sådan noget mod... Det nye Prey her tror du ikke det er øh, basically eller tror du ikke det er øh, essentielt set er på grund af genren? Jo, Men det er også meget karakteranimationer lige den samme. Det er meget sådan det, det er næsten det foregår i det samme univers på den måde. Ja det, det snakker vi også som tidligere med den her karikerede grafiske stil, som ja, måske hjælper mm. rigtig godt med sådan scalable PC specs. Altså sådan så man kan justere grafikken uden at det ser fuldstændig for Horribelt ud, og det kan køre Fint på konsoller Ja, var ja. Disunders 2, var det ikke helt dårlig PC-port, det havde? Jo, jo, det er faktisk lidt sjovt, fordi at PC-porten Eller PC-udgaven af, af Prey, det her nye det, det skulle faktisk være en rigtig god øh, PC-udgave og, og være den Bedste måde, det, det skulle være den bedste Udgave øh, Ingen tvivl om det Og så, ja, det 2, sådan to, det var et mass. Okay, for, for, for lige at vende tilbage til det der Predator. Mm. Nikola, nu er du også uh, killer ja. of Truth her. Yes. for det realiserede den her sådan mere åbne band design eller hopbro ja, det nu er bedre. Okay. Ja, det, det er næsten for meget. Altså, mm. jeg, jeg forsøger altså min, min kæreste hun kan godt bo, lide at følge med. Ja. De der historier og sådan følge med i sådan ting. Der er ret meget Gå ind i lobbyen. Ah uh, oh, goddamn, at nu er der spawnede monster for igen. Uh, okay, snit der rundt om alle monstre, for jeg gider starte med dem. Det, det, det kan vi lige vende tilbage til øhm, Og så øh, oh Okay nu har jeg sådan nogle quests Ude i en wing jeg allerede har været i Okay så går vi ud i den monster respawnet også øh, Snitter rundt om ellers slås med øh, klart de quests der Og så kommer du tilbage til hop og Så er der spawnet endnu flere monster øh, og, det, og så er der jo lange loading sekvenser også Indimellem øh, hver hop Du ligesom, altså, du starter ud i en hop og den hop har ligesom adgang Til forskellige dele af skibet øh, Og inden i de forskellige dele af skibet der er der så skal du load, før du kommer derhen, og nogle gange er der også Endnu et rum derinde, som du så skal load i igen øh. Okay Ja, og det, det, det virker fint Der er bare meget rejsetid mm. okay. øh, Og så kan, så kan det være lidt frustrerende, at de der monstre de respawner Okay øh, og Grunden til, at det er lidt frustrerende, det er fordi der ikke er noget XP-system Som sådan Du går ikke rigtig level up. op Du finder de her neuromods, som er med til at enhance din. Human Abilities eller Superpower Abilities, Jeg yeah. nu at sige det på dansk, jeg skal lige prøve mm. at tænke på. om. Du mm. kan ligesom gøre dine evner stærkere på den ene eller den anden måde, ikke? Yeah. Det betyder jo så også bare, at når der så kommer monstre igen i zoner, du allerede har været i, så får du ikke rigtig noget ud af at slå dem ihjel, andet end de items, de har, og de items er ikke altid noget, du skal bruge, så hvis du mm er low på shotgun shells, og i en eller anden situation, hvor du er nødt til at dræbe noget med shotgun shells, og du så ikke finder noget, så du kan bygge flere shotgun shells, eller så du ikke finder flere shotgun shells, og du heller ikke får XP til at gå level op, så føles det lidt frugtløst at slås med dem igen. Mm. Øhm, også fordi øh, vores hvor combat i Horizon Zero Dawn igen, øh, altid, nærmest altid virker super belønende, når det lykkedes. Så fordi ammunition er så... Hvad siger man det er på dansk? Sjælden han har sagt. Sparsom. Stred. Sparsom, præcis. Sparsom, for det rigtige ja, så, så føles det næsten mere som om du bruger ressourcer, frem for at, at få noget tilbage, der er ligeværdigt i forhold til, hvad du bruger. Mm -hmm. men, øh, ja, det er det eneste. Men ellers, så specielt øh, nye zoner, du ikke har været i før. Super fedt. Altså, når du ikke ved, hvad der kommer, og du ikke ved, hvad der er, og musikken er spændende, og lydene er mange, og sådan, ja... Det er super creepy på en fed måde. Får man så ja. eller Har man mulighed for at så man får lov til sådan at udforske lidt selv? Altså, man kan selvfølgelig bare gøre det, men jeg tænker lidt på, at, du man kan ved, bare at man, gøre det. hvis man finder en eller anden audiolok og siger, okay, nu skal vi ind til maskinrummet tænd for Ja, så gør man det bare. Kan man så godt fjerne, så der måske er ja, Waypoint for eksempel, Altså så man bare skal huske ja. eller så lytte efter, sådan. hvor er det henne på basen cirka? Altså, når du får sådan en... Øh, vi kan lige snakke om... Øh, jeg fik... Jeg fandt en audiolog, der snakkede om en, en, et, et hold breach i hardware labs, for eksempel. Hardware labs er en af de første sektioner, du kommer ind til. Um, det betød, at jeg skulle vende tilbage til hardware labs, flyve for rumstationen og flyve rundt om rumstationen og, og finde det sted, hvor der var et hold breach, og så lab det. Um, og det var en, en, en audiolog, jeg fandt, som trigger et objektiv, som kommer ind i din menu som sådan et sideobjektiv. Mm. Og så kan du tikke dem af eller tikke dem på, øh, alt efter hvad du vil eller ikke vil. Mm -hmm. øh, og som regel, når du så klarer de her sider så får du ofte de her neuromods. De ligger i en eller anden beholder eller container tæt på, så, så du får noget ud af at klare dem. Spar det på dit spørgsmål. Det gjorde det ikke rigtigt. Spørgsmålet var en lidt det der med om du ved, om du hvis nu du aktiverer en quest eller siger nu laver den her quest. Altså bliver man så sådan lidt meget eller lidt sådan på vej for simpelthen nu her nu ser du at du skulle flyve udenfor og flyve rundt om det her breach og så finde ud af hvor du kan lugte det et andet sted. Du får altså, en waypoint. Ja, okay. Og Waypoint'et er på din... Øh, hvad skal jeg sige, det minder om? Altså, det er bare på din skærm. På, på, på, øh, har man sådan en kompas-agtig ja, lignende en? Nej, det har du faktisk ikke. Det, det er bare på dit map inde, inde i dit menu, men det er okay. også bare på, øh, på skærmen. Altså, når du sådan går ind, så kan du se, okay, du har objektiv i Hardware Labs, og så er der sådan en, en lille prik på Hardware Labs, der står, her er der Øh, når du er ude i lobbyen, så kan du sådan se hen til, hvor det her, øh, jeg sidder og gestikulerer mine hænder og peger, på noget, det er, <laughs> øhm, Men øh, der kan du se, at øh, der er sådan en bip på Hardware Hardwarelabs, der siger Multiple Objectives den her vej. Så går du ind i menuen, så ser du, hvad er det på nogle objectives, der siger Den her vej. Og så siger du, okay, det er de her tre quests, så går du ind i Hardware Labs, så kan du så, afhængig af om du så skal et sted hen igen, eller om der er tre forskellige steder, så er der så tre forskellige, øh, hvad fanden hedder det, waypoints. Yeah. Mm. Mm. Inde i det her hardware labs du du skal rundt på. Okay, okay. Og det er faktisk noget andet, jeg godt kan lide ved det her spil. Jeg synes, det er. Øh, de har, de har de gjort det. Hvad hedder det? Øh, de har gået lidt ligesom de der gamle Metro 2033-spil, eller gå så en mm. gamle. <laughs> Og øh, ammunitionen. De har forsøgt at minimere din head-over-head head, head head display. Heads-up display. Heads-up display, ja. right. mm. øh, Din hoting, De forsøger at minimere ja. så meget af den, så at du kan kan få den information, du skal have, uden at have sådan en, der tæller, hvor meget liv du har. Uh, det synes jeg også lidt, de har forsøgt med det her spil, hvor at alle våben har deres ammunition maksimum, og deres ammunition i magasinet displayt på våbnet I stedet for ikke-diagetisk et eller andet sted på skærmen. Mm. hvilket uh, minimerer noget af det klotter der normalt kan være på skærmen, og det synes jeg er meget godt. Uh, problemet er lidt, at dit, dit, dit HP og dit suit integrity og din mad special power øh, øh, mana, når man skal kalde det de tre ting står så ikke diagenisk øh, okay. men, men det gør ammunitionen altså, så jeg man så fokusere på, om det er underligt at det ikke alt sammen står der diagenisk men så vil jeg hellere være til, at der i hvert fald er noget af det, der gør det synes jeg er en super mm -hmm. fed detalje mm. okay ja yeah. men altså de der du, må, du måske spørger så meget ind til det samme enkeltpunkt, men det var Øh, de der punkter, man så kan se i de waypoints points Altså er det sådan Altså det er fordi, nu man, når jeg spiller, så er det sådan et ved Hvis man bliver lidt alt for meget Hvis altså det bare siger, det er her du skal gå over For at trykke på den knap her Nu skal du herover mm. for jeg ved ikke aktivere et eller andet event Altså det er fint nok, hvis de Siger cirka hvor det er, så det er lidt ude efter det Om man selv kan sølge fra Og hvis man kan, så om det er sådan sted er til at finde ud af, man skal Altså bare ud fra, hvad der står Eller, okay, ja. eller om de bare vejleder vejledende, du ved, sådan, Du skal være i det område her Altså jeg synes, de er vejlede, men mm. Men, men altså de peger også specifikt på, gå ud at øh, gå ind i Hardware Labs. Okay, gå jeg ind i Hardware Labs. Så der siger den, at gå ud i, øh, i rummet udenfor øh, rumbasen. Okay, gå ud rumbasen. Peger specifikt på, her er det der hall page. Gå hen og, og lap det. Okay, okay. Øh, men jeg synes ikke, det virker underligt i forhold til andre spil. Og øh, jeg føler ikke, at jeg bliver tvunget til at gøre det. Okay. Øhm, men jeg kan godt se, hvad du mener De er ikke særlig vejledende De er mere sådan specifikke det, det, det er herhen, du skal hen for at gøre det her ja. Så det er mere spillerens valg, om man vil gøre det eller ej De vægter, tror jeg okay. øh, altså, det, giver, det, er, det er også det, jeg snakkede om tidligere ikke? Det giver sådan et, et større billede af rumstationen hvis du, Jo flere af de her øh, sideobjektiver Eller bare små øh, anekdoter ikke? Jo flere af dem, du oplever Jo mere af, af, af rumstationens historie får du ligesom absorberet Mm -hmm. Okay, og det er lidt op til en selv og Ja, men de er det er ikke så vejledende Det er mere Det er her du skal gøre det her, hvilket jeg synes er super nice Fordi det kan være Altså er faktisk ret stor mm. og, og det er svært at nå rundt til de forskellige dele øh, Og det er uoverskueligt også Så det er ret rart Synes jeg selv, at der er sådan et specifikt Det her du skal hen Så det er mere sådan, hvordan du kommer der hen Er fuldstændig op til dig ja. øh, Men det er her du skal hen Jamen, det er heller ikke alle spil, hvor det, hvor det virker i det andet. Altså, hvor de bare siger, at du skal gå til labs og aktivere et eller andet. Og så er det sådan, okay, nu er jeg hårdere med, hvad er det leder efter den knap? Er det noget, jeg skal skubbe til? Jeg ved det overhovedet ikke. Ja. Så det er også... Og der, der plejer der at være en specifik sådan waypoint det, okay. på det. Okay. Men, men det er også noget, de, de vægter, øh, at du kan... Hver, øh, hvad hedder det, obstacle, hver forhindring, kan mm -hmm. man komme rundt om på forskellige måder. Det er ikke nødvendigvis kun... Ved at åbne en dør, du kan komme igennem. Den. Der er også tit øh, et vandsystem, du kan komme rundt om, eller en elevator et andet sted, eller et eller andet en anden måde at komme og takle det her givne problem på. Okay. Øh, det, er noget, det er noget, jeg synes, man kan være tæt i sådan et spil. Det er at øh, hvis jeg vil starte mit spil forfra nu, og så i stedet for at gå op i level op min øh, efficiency med våben, effektivitet med våben. Så, så vil jeg måske gå op i at løfte tunge ting i stedet for, og lige pludselig så vil man åbne op helt andre måder at takle banerne på. Eller ikke banerne, men miljøet på. Du kan lige pludselig komme ind steder, du ikke kunne komme ind før, og du kan få adgang til andre sektioner af mappet hurtigere. Mm. Og andre sektioner, så skal man bare bruge sin kreativitet, den der, den, noget af det fedeste i spillet, det er faktisk sådan en glue gun, der skyder sådan et, et, et, et hårdt materie, som det er blødt, når det kommer ud af åbnet, og når det så rammer mm. noget andet, så bliver det hårdt. Det bruger du sådan til at pacificere de her typhons, så du kan dræbe dem. Men du kan også skyde det på vægge til at lappe huller, til at lukke for elektricitet, til at stoppe ild, til at stoppe sådan benzin, der brænder på jorden. Okay. Og du kan også sætte det på vægge, så du kan klatre op, så du kan bruge dem som, altså som en trappe, så du kan komme op på andre steder. Ja. Det er mega spændende. Den finder man også i demoen, ja Ja, det er det første våben man finder Og tænk sådan lidt, da man fik den, fordi det nævner også det med, at man kan bruge den til at lave ting, man går gå på mm. jeg også, Det er godt nok fedt Også lidt sat satset af udviklerne, fordi så kan man Måske ikke spurte sig til forskellige ting men altså, Det er jo fedt, jeg tror fedt de har mig. tænkt over Det har det mm. nok, men der er nok også speedrunners, der bruger den til at break spil, men det er jo selvfølgelig ikke det, man skal Balancere spillet efter <laughs> Altså et jeg eksempel, synes, det, er det, er det er jo, at I det selv samme rum, man får den der øh, løbgen, kluggen, øh, hvad det nu hedder, yeah, yeah. så kan man øh, så kan man faktisk øh, være lave en trappe op til anden sal for adgang til et øh, til et våben langt tidligere end man normalt ville få det. Mm. Så ja, okay, det var Er det meget fedt at lade det på en måde? Lader altså, det er det? Ja, helt klart, helt klart. Ja, så, så en af de grund til at stå lidt med at spille det, det er også fordi jeg føler sådan at at jeg jeg, jeg så lidt nogle anmeldelser, jeg så nogen der snakkede om at man kunne øhm, Vælge at redde nogle af de her mennesker, som, fordi det er jo nogle af de her typhons, som man møder, det er faktisk mennesker, der er blevet overtaget af det her øh, alien stuff. Mm. Øh, Og man der ved, at man kunne redde nogle af de her mennesker, i stedet for at dræbe dem, og det blev jeg sådan lidt frustreret over, at spillet ikke havde præsenteret for mig endnu. Mm. Øhm, ligesom jeg også blev frustreret over det, noget med de her sideobjektiver, det var, hvor, hvor mange sideobjekte jeg havde, som jeg ikke havde klaret endnu, det blev jeg også lidt frustreret over. Yeah. Øh, så, så jeg var sådan lidt over af information, og jeg synes, jeg mangler noget af information. Øh, og så, ja, så tænker jeg, nu holder jeg lige en pause, og jeg har sådan skal være sådan, som jeg også sagde tidligere. Jeg har sådan lidt gennemført Horizon Zero Dawn, som langsomt, langsomt, langsomt langsom, er ved, ved, ved at blive et af min yndlingsspil nogensinde, tror jeg. Altså. Okay, hold op. Ja, men, altså, jeg, ved, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg synes egentlig... Hvor for Copa? Ja, det, det kan... Mm, <laughs> men øh, nu snakker vi godt nok meget om de spil, jeg har spillet. Jeg ved ikke, jo, hvordan det er. Det. Nu bliver vi bare ved. Men, Uh, du er jeg bare så passioneret. Ikke, de der 8 ud af ti, som Horizon Zero Dawn fik sådan i gennemsnit. Jeg synes ikke, det er helt retfærdigt. Fordi jeg synes, nogle af de kritikpunkter, det har haft i forhold til voice acting, det er mm. væk uh, 4-5 timer ind i spillet, så er der ikke mere dårlig voice acting. Det er der simpelthen ikke. Det synes jeg virkelig ikke. Jeg har, jeg, det, det, er, det er mere undtagelse end det er reglen, at, jeg, at man render ind i nogen, hvor man tænker, her, det var dårlig voice acting var det ikke, ja, ja. var det ikke også snakker om det tidligere faktisk at jo det har vi snakket om så nu anmelser der var lidt hårdt mod det du var meget uenig med. Ja, mm. ja. Jeg, jeg, jeg synes bare at den den uenighed den bliver mere og mere tydelig jo længere ind man kommer ind i historien. Der er okay. stadigvæk én ting der er sådan lidt underligt det er at de har det her samtalesystem hvor man som Alloy kan kan vælge at udspørge folk om ting. Yeah. i hate hvor, Newspapers ja yeah, Hvor yeah. hvor man i Fallout 4 hvor det føles som at du har en Fallout 4 reference. Ja. Men hvor, jeg, jeg ved ikke, i forhold til der føles det som, at de samtaler, du har... Nu det er det lige det nyeste eksempel, jeg har, for det ikke det bedste. Men der føles det som, at man, man har en, en indvirkning, når man taler med folk, at det, det betyder noget, de ting, man siger og man snakker om. Som Aloy og de her folk, der er det lige før det her samtale, synes det er fuldstændig ikke Det behøver man ikke på en eller anden måde. Altså, det føles ikke som, at det har en gameplay øh, indvirkning. Det har ikke en indvirkning på verden, men det er mere sådan en... Hvis du har lyst til at have mere historie, så kan du spørge om ting nu. Okay. Du får ikke noget, du, det er ikke fordi, du låser op for et sideobjektiv. Det er ikke fordi, du låser op for at kunne snakke med den her person på en speciel måde. Eller det er ikke fordi, du lige pludselig kan blive kærester med Piper. Jeg mener, det er ikke fordi, du lige pludselig kan... Øh, det var sådan en Fallout 4 er eller hvad? Det er ikke fordi, du lige pludselig kan... kan den, der, den der super seje quest med Nick, de, uh, Nick Valentine i forhold til, Det er ikke fordi, du lige pludselig får adgang til den, når du snakker med folk som decideret er dine venner i Horizon. Så det føles det lidt ligegyldigt. Men derudover, så synes jeg volde sagt, det er god nok og og fint. Og, fin. og som verden er bare... hvor må det tredje eller fjerde gange at jeg siger det. Det er gorgeous, altså. Yes. Lækket. Lækket. Okay. Men det er rigtigt det, du siger, Holm. Jeg er nok en smule passioner. En smule, boy. We need, we need to have a talk. Spiller også nogle nej. spilende spil. Ja. Mm, yeah, som vi vil høre nej. Altså, så... So, no doubt. Jeg glæder mig til at høre, hvad, hvad, hvad flere synes om Prey, men jeg synes virkelig indtil videre, at det, det er rimelig solidt. Mm -hmm. øh, jeg glæder mig også selv til måske at komme lidt videre lidt dybere ned i historien for at finde ud af, om, om det, er, det er noget værd som sådan, eller om man bare bliver irriteret på den. For indtil videre, så både med Horizon og med Prey, så er det også meget værden og, og den her øh, om, omkringliggende historie og mysticisme, der er omkring, hvad der er sket i de her verdener, det er meget den, der trækker der tiltaler mig sådan, sådan, hvor jeg bliver øh, min indlevelse den forhøjes ligesom, i universet. Okay. Æ, både på baggrund af den historiefortælling, som jeg ligesom føler jeg selv er i kontrol over, men også på baggrund af hvordan øh, man agerer og, og, og bevæger sig i universet øh, alt efter det præmis, hvordan man eller alt efter hvordan øh, verden ligesom konstruerer en, en, en øh, altså, den verden den konstruerer ligesom en måde at give sig i verden på som den figur man spiller hvis det giver nogen mening. Altså, jeg spiller ikke som andre end Aloy. Jeg spiller som Aloy. Og de ting, som, som Aloy siger, i det er så i Horizon, ikke? De ting, som Aloy siger i Horizon, er kun med til at styrke, at jeg spiller som hende. Ja, det er det. med Morgan Yu. Hvordan er verdenen, den ligesom, i, den ligesom in, in indbyder til at spille, som om man var Morgan på en eller anden måde. Og det bliver sådan en eller anden form for øh, en eller anden form for, for et slags teaterstykke på en eller anden måde, hvor du ligesom i stedet for at at være, at være beskuer af et skuespil, så du bare er øh, en del af skuespillet Og det synes jeg at begge spil klarer skidegodt ved at opstille en verden, man tror på, og man har lyst til at være en del af, og, og som, som, hvor nogle af de valg, du træffer, har konsekvenser for resten af verden. Sådan føles det i hvert yeah. yeah. okay. så Ja. Okay. Så, så på den der, det, jeg glæder mig til at blive sindssygt skuffet over resten af historierne i begge spil. <laughs> Super, okay. Det går det høre? <laughs> yeah. Ja. hvad med dig? Holden, hvad har du spillet så? Jamen øh, jeg har egentlig ikke øh, spillet det helt store. Neh. Fortsætter med, med Destiny. Der er ikke så meget at sige der. Det er stadig en øh, blandet oplevelse. Så Injustice. Og så. Øh, hvad Og så Injustice, selvfølgelig. Ja, ja, så gør jeg, så gør jeg mig klar til øh, til Injustice 2. Det ved vi jo øh. det ved jeg jo, vi alle sammen er meget begejstrede. Øh. Over især dig Hoff. Jeg elsker uh, superhelte stor fan <laughs> stor fan ja Ja, det sarkasme ja. her det tjekker ja. det der Hvad? Lidt. lidt, lidt sarkasme. Nej, en lille smule. smule. Jeg tror ikke jeg gør så meget på hey. det smule. men uh, ikke fordi jeg well, nu sidste gang vi snakkede om uh, superhelte så uh, afsluttede vi så uh, samtalen ved at kalde os nørder, så Ja. Det har jeg stadig <laughs> det i min følelse Never forget the always spaghetti. Okay. <laughs> <laughs> never forget it spaghetti. Jesus. <laughs> <laughs> Anmeldels anmeldelserne er også gode til Injustice 2 Både sådan mm. De snakker både om uh, At det competitive aspekt virker Men at det casual aspekt med historien Også virker ret godt Ja, ja Det er så lidt, uh, lidt af en skam Fordi nu har jeg Jeg ved ikke om jeg fik opdateret folk uh, om det, Åh, oh, jeg kan følge mig på Twitter <laughs> Men uh, i hvert fald så ved jeg ikke om jeg fik sagt det I podcasten angående uh, Det første Injustice jeg spillede der på PS4 Nu har jeg så uh, Spillet igennem historien Og det var ikke uh, det var ikke det helt store, desværre, så nu, altså det nu første, håber jeg på, at ja, okay. det var lidt af en skuffelse øh, med historiedelen der. Øh, I hvert fald, hvordan story mode øh, fungerede i, øh, i fighting spillet Injustice der. Men øh, jeg, jeg håber på, at, øh, at, øh, det kan, at det kan imponere og, og underholde i Injustice 2. Så det, er jo det, var, det er i hvert fald det, jeg har hørt i de det er, at, at, at historien skulle være rigtig god for dem, der ikke rigtig interesseret sig for at være competitive også, ja, ja. Men, jeg, men jeg synes den sagde, at dem der anmeldte sagde, at det var ikke fordi det var mere eller bedre end det andet, end det første sagde. Mm. Det jeg kan også det, bare du... være mig, der stikker lidt ud i forhold til underholdningsfaktoren og, og hvad, kvaliteten af, af narrativet i uh, The First Injustice. Tror du ikke bare, at du har haft det? Ja. Fordi det tror jeg også jeg vil have. Jeg vil have mine forventninger ret højt nemlig. Nej, jeg ved ikke om det var ret højt Altså Selvfølgelig så imponerede Netherrealms med Med, med Mortal Kombat Rebootet Da de bræk, ja hele den serie tilbage Og øh, satte en ny standard For øh, dejlig øh, Fornøjelig øh, underholdning I form af de der story modes der Men øh, jeg, jeg havde også godt hørt at, at Injustice ikke helt Var på højde Med Mortal Kombat Rebootet um, jeg har altså akvamand med. I forholdt, ja, ja, det, det, er det er selvfølgelig en bonus, men uh, uh, jeg, hjælp hjælp ikke helt alligevel. Og yeah. ja, jeg, jeg tror bare, jeg vil, jeg tror bare, der er nogle, hvad skal man sige, plottråde eller nogle idéer i Injustice 2, som jeg vil uh, foretrække. Yeah. Og uh, det værste af det hele er, så, at lige da jeg var færdig med historiedelen i Injustice, så jeg bare sad og tænkte, well, det var godt nok en kedsommelig omgang men i det mindste, der er jeg klar til Injustice 2 nu og fandt jeg så ud af at jeg bare kunne købe øh, tegneserier der, vidste, øh, der der der der øh, der dækker over der, der er nogle af tegneserierne der dækker over den samme historie i en det første injustice spil så det kunne jeg bare læse i stedet for og jeg ja. tror at sådan at hvad det, nogle af replikkerne og sådan øh, hvad hedder det karakteriseringerne er sådan lidt lidt mere øh, St stabilt og øh, øh, Behandlet når man siger det er lidt mere øh, der, der er en lidt Anden, anden kvalitativ øh, øh, Værdi der Så det er, det er sådan lidt åndeligt Jeg ved ikke lige hvorfor jeg ikke tjekker det først <laughs> men, men sådan er det jo Så har jeg jo en Justice 2 At se frem til Så når I hører den her så sidder jeg formentlig Og spiller det på livet løs altså. Spiller på livet løs Ja yeah. du det på disk eller på uh, digitalt Nej, jeg kører det på digital, øh, fordi ja. Ja, jeg, jeg ved ikke helt, om jeg er klar til at gå 100% over til, øh, til, til digital, bare på, fordi det er så bekvemt øh, med, med, med, med den der idé med, at man ikke skal skifte disk hele tiden. Og øh, ja, når man kører en disk nu om dagen, så. Så skal man jo alligevel bare sætte disken ind, og så skal den installere sådan 60-70 GB. <laughs> ja, og som så vi snakkede om tidligere, Sam, før, vi, før vi begyndte at optage, så burde du også Ja. Yeah. Så, det så også. Du, skulle have, du skulle have en disk... Nå, du skal, du skal selvfølgelig bare en, mm. en, uh, en bilkær eller sådan et eller noget. Ja. Så, så er det er ikke så sjovt, som jeg troede, for helvede. <laughs> for pokker. Jeg, jeg havde sådan en idé af, at du skal du, skal, så skal du eller så skal du sail på op ty op på den anden side, og så skal du. Har i og Kan man stadigvæk ryg rundt på coveret, så det er det japanske cover please. Det er mig. Så forestiller man bare, der står en anden gammel fisker kigger på dig. og hvad? Hvad ser du? Åh, jeg er glad for vi fik lov til at høre den impression. hvad siger det, også, mand? Få der, mennesker nu om dag. ja. Ja ja, hvis der er nogen der har brug for en voice så er jeg klar at i time. Det har jeg sagt før. Anyways, så er det lidt det jeg har spillet. Jeg har ikke så meget at sige der. Nu tror jeg også ret meget af vores øh, første segment tid, med jeg snakke om noget andet end Justice, jeg det, det, det passer også fint, fordi jeg har, jeg har ikke så meget at skulle sige om det jeg går og spiller for tiden. Det er hvad det er. Jeg er død indeni, så jeg har ikke nogen passion at dele med folket Men det er sådan godt, vi har dig, Nævlej Jamen det er det, jeg har ikke andet end passion, så... Jeg har en Nå. regulært passionsfrugt Håh! Håh! Håh! Håh! Håh! Håh! Håh! Håh! Håh! Åh, okay, Jeg går i sig sandt <laughs> ja Ja Men er der andre, der har noget at byde ind, før vi går over til nyderne? Jeg kan lige hurtigt smide Spillende jeg ikke kan snakke så vildt meget om jeg har spillet mm -hmm. en smule et gammelt spil der hedder Bloodnet Bloodnet mm -hmm. Og som dun, dun, dun, navnet det dun, dun. Hensyder lidt til Så er det lidt et 90'er spil Tidlige 90'er yeah. Og så, er det, så blander det så Vampyrmytos Sammen med cyberpunk Så det oh, jeg no, tror det er jeg næsten det. Jamen, det er lidt Jeg tror lidt det er det eneste man har brug for at vide Nej det er okay. Ja, jeg har altid haft sådan en fornemmelse af at det har været sådan en overset klassiker Der er nogen der betegnede det som en klassiker Der havde et kult following Og jeg bare aldrig nogensinde selv havde spilt som Ung et barn, whatever Hvad sagde du det Blot net. Og så har jeg så købt det på GOG Og så har jeg så spillet det Og det er virkelig ringe Det lyder bare ikke så godt at sige godt. Spilte det på GOG mm. Men øh, det er virkelig ringe Og jeg ved, ikke, jeg, havde forben... jeg, havde, jeg ved ikke hvorfor jeg havde fået den forventning Om at det skulle være godt Eller skulle være en kult klassiker Men øh... Måske er det bare ideen om det her med cyberpunk, og så forene det med vampyrer, men øhm... nej, <laughs> nej, det er sådan meget, meget basalt, nej, det er ikke meget basalt, det er sådan et øh... RPG-spil, og så foregår det sådan lidt i fremtiden, og så starter det med, at man leder efter nogle oplysninger om en eller anden dybt, der skal findes, og så bliver man bidt af nogle vampyrer, de er åbenbart øh, vundet over Van Helsing, fordi han er vampyr i det her, og det er ham, der byder en. Oh no! Og så vågner man op igen, og så altså fordi man havde et cyberimplant, så er ens mind ikke blevet sådan helt trellebundet af den her vampyr, man er blevet uh, turned af. Og så gælder det så om at stoppe dem, måske ikke. Finde ud af, at den adress, man har den er, er på en kritisk journalist og skrev om dem. Der må være ved at finde ud af deres hemmeligheder. Og så skal man så finde dem og prøve på at forhindre dem mere over til verden, eller var. Og så kan man gå ind i cyberspace, det og det ligner en eller anden 90'er film med... De her 3D-modeller, der flyver rundt om hinanden, og sådan noget. Ej. <laughs> og så helt vildt, det er jo faktisk det spil, jeg lige præcis tænkte på, det jeg om den her helt vildt dårlige, dårlige voice acting, som det har. Det er jo helt forfærdeligt. Det er... Det, altså hvis du... Alle spil, man har hørt nu, alle har godt i forhold til. Selv sådan noget som shell-shock, altså. Wow. Det er virkelig ringe Så... Det kan jeg godt Det er, er nogle klassikere. Du, du forkæler rigtigt dig selv, var. Ja, øh, det kan jeg. Og så havde jeg besøg af en, en kammerat, som. Øh, som. Øh, ja. En over weekenden. Og. Øh, så jeg ville prøve at vise det til ham. Ikke? Bare for at vise, hvor ringe det var. Så beder jeg om at starte det op, så vi og spiller det lidt. Og så sidder vi sådan begge to og har forventningen om. Okay, det er den anden, der gerne vil spille det her. Fordi min, min idé var bare. Bare at vise som starten, hvor ringe det var. Mm -hmm. øh, og han sidder og spiller det sådan to timer eller sådan noget. Mm. Men han, altså, i og med han bliver med at spille det, så ser jeg, vi ikke stoppe ham. Altså, det skal han have lov til. Men han tror bare, at idéen er, at vi bare skal blive med at spille det. Så vi sidder bare begge to og prøver at udholde det her rigtig, rigtig ringe spil. Uh, fordi at vi tror, at den anden er... ...betaget af det. Well, that's okay. weird. Ja, det fandt vi så først ud af efter sådan. Jeg Hvorfor er jeg glad for at lige at et indblik i din akavede weekend. Ja, det var så lidt. Tak. Der er intet som uh, social akavhed, der leder til... Uh... Miserable oplevelser med videospil. <laughs> Nej, det er det ikke. Så hvis man selv vil have en akavit weekend, så kan man finde det på GOG eller GOG. På GOG'eren. På GOG'eren. Det kan jeg ikke få ud hovedet, du kaldte det. det hedder jo GOG. Nej, det tror jeg ikke. Det hedder ikke Goodwill Games længere jo. Altså, de, de har der har sådan været kommentarer fra nogle ansatte, og nogle fra deres streamerhold, at... De rent faktisk har gjort en indsats for at rebrande det Til GOG Ja, til GOG Fordi det lyder ja, super godt på dansk Det var lige det de tænkte ja, det var, Vil du jeg, synes det? Godt de, kunne, godt de kunne tænke på os også Når det er at ligesom rebrande ting på den måde Yeah well Kan du ikke lide at spille GOG eller <laughs> Det har vi snakket om så altså, jeg foretrækker med. <laughs> GOG for, øh, frem for Steam Det gør jeg Når jeg skal spille så skal jeg, så skal jeg GOG <laughs> Ej, <laughs> this is awkward Jesus Christ Skulle vi aldrig snakke om noget nyheder god. eller hvad? Oh. Jamen det, det var ikke, sku mere. Har ikke det her at snakke om Prey, eller hvad boy jo? Oh, jo det var... nej, nej, nej, det var en joke, stop da stop, stop. Jeg synes, jeg har, jeg har nogle flere <laughs> der vi godt kunne snakke om med Prey Nej øh, For det første, så titlen på dansk, det betyder jagt det oh, Nemlig eller, spændende Eller bytte Okay, okay, øh, bytte. Hop, skal du smide ham for opkald eller skal jeg gøre det? <laughs> Det er vind. jeg kan smide mig selv på opkaldet. jeg. Okay, <laughs> okay lad, os, lad os komme over i nogle øh, nyheder så. Vi kan starte ud med en nyhed, der koster gratis, som man, som man dog kan sige det på dansk. Fordi der er den her øh, HD remaster af meget bizarre nichespil Phantom Dust, som man nu kan boldre sig med øh, i, øh, over på Xbox One og øh, Windows 10 storen. Så det, det er simpelthen bare øh, gratis, og øh, der er faktisk den originale singleplayer-kampagne, og faktisk også øh, mulighed for at spille øh, online, og over, øh, over Xbox, eller, øh, eller hvad hedder det? Øh, øh, den her PC-udgave på Microsoft Ten Store. Så det er jo bare øh, øh, fjern. De, de, det ser ud til, at de har gjort et, et godt stykke arbejde med det, fået det op til øh, 16-9. Øh, øh, til, til, til Uh, uh, resolution, og, og ja, man har også mulighed for at køre det i 4K-opløsning Så hvis man gerne vil uh, nyde den her uh, 2004-titel nu i dag Så er det nok uh, den bedste mulighed for, uh, for at gøre det Men det er en, en er ikke, uh, ikke en remaster Så grafikken uh, er som det var, I... right? Yeah. Ej, altså det er en, det er en remaster Hvad sætter du, det De har hvad siger du? Hvad sagde du, det hed igen? Phantom Dust Det er ikke det, der Kortspil? Ja. Jo, jo, det er det Jo, ja, på en måde kan det kalde kortspil Altså, det er sådan et action-spil, der tager inspiration fra reglerne bag kortspillet ja, ja, ja Jo, men så, så er jeg... Undskyld mig, men så er jeg næsten 100 på, at det ikke er en remaster At det er en genudgivelse Jeg så tror, jeg, jeg kan... det kommer komme ud i en snak jeg om... Jeg kan cite en... her, men... jeg kan cite mine sources Okay, hvorfor har jeg så en nyhedsartikel, der siger, at det er en HD Remaster her? Er det så nyhedsartikel okay. der tager fejl? Okay, hvordan definerer vi, vi HD Remaster? Jamen, jeg, tror, altså, jeg tror, det er der problemet er. Altså, at det er fordi... forskellige det, det, de uh, ja. Jamen, det er semantics. Okay, når, når du siger HD Remaster, så hører jeg DuckTales genudgivelsen, for eksempel. Ikke Nej, det er et HD Ikke Disney Afternoon det Collection. Det, det, det er ikke Remaster. Det, det er ikke originalgrafikken, der bliver ja. ah, kæftet okay, øh, op remaster. til sit absolut øh, højdepunkt. Altså det, der okay. er ingen tvivl om at det her det er en 2004 til Phantom Dust som så bare er shineet op i, uh, i 4K og uh, 16 uh, til 9 uh, skærmbredde, eller hvad man nu kalder det på dansk. Roger. Yeah. Så. So, so det... og det er gratis. Ah. Det, det koster gratis ja. Så so det er ikke så man kan sammenligne det ligesom den her uh, Unreal, nej uh, Uncharted uh, Collection, hvor de sådan havde piftede dem ekstra meget op. Altså det her det er mere sådan, de bruger de originale assets, men de er ja. ligesom moderniseret spillet i, at det kan køre højere opløsning. Ja, ja det, ser, det ser pænt ud, det gør det. Det gør det da. Så. så det er jo fint. Altså godt nok så er det stadig lidt uh, lidt en usikker sag, når det kommer til hele den her idé, om vi stadigvæk kan forvente et uh, Phantom Dust uh, reboot på et eller andet tidspunkt, fordi det var jo originalt øh, annonceret for et par år siden, og så blev det øh, aflyst, og så tænkte de i stedet, at de ville fokusere på at bringe det originale Fansom Dust øh, tilbage med den her HD Remaster. Så, så det er så sket nu, og det, altså det, det er selvfølgelig lidt underligt, at det er gratis. Man skulle da tro, at de kunne retfærdiggøre en købspris i forhold til det arbejde, de har lagt i det, men... Sådan som blandt lige nu, så kan jeg vel ikke som forbruger klage Fordi altså, jeg er da vældig interesseret i, i Phantom Dust, det, Jeg synes det ser uh, uh, uh, ganske interessant ud så skal jeg bare lige uh, få styr på det der Windows 10 står, så bud det der var være fjong Ja, hvis du har en uh, Xbox-bruger, så vil du også gå ind og, og klikke på det Tsh. Altså bare sådan, så det er klar, når du får din Scorpio-plever Direkte fra. Nå, den. ja, fordi det er du er jo planlagt Phil. for mig Ja, men jeg har været snakke med Phil ja. Oh my god, Spencer, why are you in my house? Så har han lige skrevet en underskrift på den og så lige... For mig favorite number 1, PS4 fan. Oh my god. Hvordan jeg, kan, jeg, man, kan, jeg, kan man øh, hvordan, kan komme på listen og også få en Xbox? Du skal være okay. hans uh, number 1 PS-fan. Oh, så ved ikke om du kan være hans number 1. Nintendo-fan måske? Det er Nej, en meget, jeg... meget, meget uh, fremtidig indoktrineringsproces det her. Det ja. tror jeg ikke er, er muligt for mig, Det desværre Åh oh, no Men nu hvis der? de sagde at der ikke var input lag i Prey over på Xbox? Fik jeg sagt det at der ikke er input lag på PS4 igen? Jeg tror ikke du nævnte ja, det, men altså, det, det er rigtigt er Altså der er der ikke input fuld udgave, det er Nå, really no. fuck Det eneste man lige skal gøre det er at bump op... Øh, hvad hedder det? sensitivity, fordi de der monstre de flyver rundt overhovedet på dig, så det er lidt vigtigt at du kan vente der hurtigt om ah. Så det Ja, yes. det jo godt. Så, så kunne vi heller ikke lige gå 5 minutter uden at Prey blev nævnt igen. Det er super. <laughs> vi skal holde fat i folkernes opmærksomhed derude. Det er godt. Det er rigtigt. Mm -hmm. mm -hmm. Al Phantom Dusters. Et spil, der næsten også har været gratis, men nu er Lost Forever. Det er jo Alan Wake. Der kom lige en kort, om, at Hey, spillet, det ryger af de digitale forretninger Stores, Steam og oh, Xbox øh, Men der er et discount, inden det forsvinder helt Alan Wake sover nu Og nu er det gone <laughs> Alan Gone never forgotten Ja yeah. <laughs> Så er der vel lige 90% discount på både GOG og uh, Steam Ja yeah. Så om man vil uh, gogge den sammen med Alan Wake Eller om man bare vil over Steam den noget, noget Steam, ja. Lidt oh, op som Steam, Bennett, ja, og man taler om det. Men det er lidt sent at sige, altså det er overstået, ikke? Jeg ved ikke, oh. kan man købe det på, på Gocke så nu, eller... Nej, altså, nej. tilbud derover over på Steam. Men det er forsvundet. For begge steder. Det for ja, ja, selv kunne jeg lege, er det forsvundet. Det virker jo stadigvæk. Altså det er ikke fordi, det... Ja ja, hvis man har købt det, så virker det stadigvæk, men... Også her i Danmark, indtil at GameStop, de beslutter sig for ikke at sælge... Uh, last den spil, så kan man med, næsten med 100 sikkerhed finde det rigtige spil i en game Ja, yeah, ja, og hvis vi hvis vi pludselig yeah. vågner op til en verden, hvor den almindelige dansker ikke kan finde ud af at gå ind på Amazon eller eBay og finde det, så, altså, så, så, så burde vi være af okay? På hvad? Altså, <laughs> på Amazon og eBay. Amazon. Amazon. Det ved jeg ikke hvad der. Nej okay. <laughs> hvis der er almindelige ja. danskere, Nikolaj. Ja, det har han ikke. Han, det, jeg kan kun lige præge åbenbart. Nå, men det kom, det kom sådan lidt ud af det blå. Det kom som et chok. Det yeah. ja, oh, oh, kom oh, som et chok. Det var, jo, det var jo noget med, det, de de ikke havde rettighederne til musikken længere. Ja, de havde nemlig nogle musiknumre der sådan afsluttede de her kapitler, og det sætte det op som sådan en tv-serie. Yeah. Ja. Jeg, var... jeg har faktisk en anekdote til alt nu, Okay. Øh, sådan et, et, et, et lille fanboy-øjeblik, da øh, jeg var okay. på... Øh, på Dadio, øh, som er det Danske Akademi på Digital og Interaktiv Underholdning. Mm -hmm. Æ, der, fik, der blev vi undervist. Øh, der, der havde, det, er sådan, det er sådan en produktionsperiode, hvor man ja, altså, ikke ved at snakke så meget om. Det er noget med videospil at gøre for helvede. Oh, okay, okay. Uh, men der er så en, uh, en uh, undervisningsperioder, hvor uh, det er en ret prestigefyldt i gåsøjene til uh, uh, undervisningsting, som man går på sit praktiksemester på. Uh, på Enten som universitetsstuderende eller som andre slags studerende. Øh, der er nogle lidt specifikke krav. Hvis man går på Livets skole, kan man så komme ind. Livets skole? Nej, det tror jeg ikke du skal. Det... Nope. okay. Det er med. Men nu er der meget udenom snak, fordi jeg ved ikke hvorfor jeg har det sådan i dag. Men der har vi så de her undervisningsperioder. Og en af de undervisningsperioder, der var det med sådan en. Øh, en øh, hvis jeg husker ret ikke så høj. Øh, øh, Ung, ung, ikke ung, skal jeg sige. En pige, som, øh, som faktisk havde lavet en del af lyssætningen på Alan Wake, når øh, har arbejdet på Remedy. Nej. Var det ikke Remedy, det hed? Jo. Øh, Finland, right? Ja. ja. Ja. Og det var sådan det, det var sådan, et akkad fanboy-øjeblik, hvor man ikke rigtig turde gå op til hende og sige, jeg elskede Alan Wake. Det var sådan et, man turde ikke rigtigt, og det var sådan et, hvad er okay at gøre, og hvad er okay ikke at gøre, og sådan, men det var super fedt. Det var super fedt at få undervisning af, af fordi vi havde undervisning af mange mennesker, der var mange af de her, som også var øh, øh, i God's øje, mere succesfulde, end hun var. Men så er det fordi, de havde lavet 1000 spil til mobiltelefoner eller et eller andet. Ikke? Hende her, hun havde for helvede lavet, lavet mm. fide ting <laughs> på et rigtig, rigtig fedt spil, ja. eller som Hoffmann siger, hun havde lavet noget rigtig godt. Ikke, ikke meget udenliget lyssætning i Prey, som også bare er pissefedt, men, øh, men i hvert fald... Ej, der stadig ude ude, lytter. I, <laughs> I, I vågnede op, da, da Prey blev nævnt. Det var godt. Ja. Det var god <laughs> yeah, gode for... kliks på den her podcast. <laughs> en af de ting, som Alan Wake jo også var... Anmeldte på, på iTunes. og, og solgte, øh, solgte sig selv på, det var meget det her med lyssætning. Mm. Det kan jeg huske dengang... At, øh, Alan Wake udkom, det var lidt ligesom alle de hype der kom til Dead Space, hvor de fokuserede rigtig meget på ly lydsætningen, altså lyden mm -hmm. i Dead Space, var super vigtigt for at skabe. det. Hvor en af temaerne i Alan Wake var lige præcis det her med lys, at du kan ligesom uh, svække de fjender du skal slås med ved med lys på dem yeah. med din grommelygte og skal skifte fatterier i hvert fald. Exakt. Og det uh, er bare ret cool at møde hende, der har faktisk lavet noget af det. Ja, Det var min ekedote. Ja, Fisk. så du stod bare øh, og spildte spaghetti over i hjørnet? Ja, altså undervisning, dig, så man sad jeg jo bare og hørte efter og forsøgte at og, og lade være med at tænke på, at man ikke turde at sige noget til en. Ja. Så det var et af de få øjeblikke, hvor du ikke øh, sad til undervisning og spilte Knights of the Republic, right? <laughs> Hvorfor kan du huske det? Fordi jeg prøver at... lære mig at kende. at mobbe det. dig. Det var en af de få gange til okay. undervisning, hvor dog, jeg sad og til gengæld. Oh. <laughs> hun godt ud. Ej, hvad er det, jeg <laughs> ja, nu kan du i hvert fald aldrig snakke med hende. <laughs> nu er vi tilbage igen. Oh, ja. No, that, folks. I skulle bare jeg lige lide hos, godt Nå ja, uh... <laughs> I stiller dig, ikke? Oh, Dan, så er der godt mulighed. <laughs> du kan ikke redde dig. Eller, ja, du kan ikke redde den. Jeg er, jeg er redigeringsmand. I'll I'll take it. I'll take it. <laughs> Jeg vil yeah. sige, at det, det er var der faktisk... heller ingen skam i. Okay. kan også være pæn' jo. I guess. Hun Danmark for helvede. Oh my god. Jamen hun var fra Danmark, men hun arbejdede i Finland. Ved... Nåååh, no, really. okay. Så en landsforræder, okay. Ja, det, det ved jeg ikke. Det er vel sådan, du vil <laughs> vælge at tolke det. Så skal man der arbejde var... ved IO. Jamen det var lige, nu, det var lige en god segue, fordi der var It's også... Noget, IO noget, or nothing. <laughs> havde, der faktisk var over ved, der også var ved IO Interactive. Eller havde yeah. været det. Øh... Og det er jo lidt... Ja, har vi snakket om det med, at de bliver solgt? Ja, men apropos IO Interactive. <laughs> så ja, så, vi så er der jo den sted. her sag <laughs> gang. Ja, der er den her sag i gang med Square Enix med sådan, oh my god. <laughs> vi er, vi, vi, vi, det går så godt med vores økonomi. Tænker de der, de der danskere, der, de skal lige, off you go, IO Interactive. Men der er faktisk kommet en rapport øh, frem fra en øh, øh, tysk øh, en tyske, hvad hedder det, gaming outlet, en tyske, hvad det? Ja, uh, side der snakker om at, at til, trods for, uh, til trods for at til trods for at at uh, Square Enix og IO Interactive nok ikke kommer til at uh, samarbejde længere, så, uh, så vil så, så er der uh, rygte, så går rygte på at uh, IO Interactive stadigvæk vil uh, uh, Bibeholde uh, uh, rettighederne til Hitman sagen og så kan de i teorien fortsætte øh, med at udvikle hitman spillet med deres Sæson 2, som de formentlig havde øh, i tankerne, før at de blev, øh, blev sat, øh, sat i gang med, ej, øh, med, med Square Enix. Undskyld, med Square Enix ja. Så det, det, det, det er den her tyske site äh, GameStar, der siger, at de ikke, lige kan, de ikke lige kan komme med yderligere detaljer lige nu. Men, øh, men i hvert fald så, så, så, har, så forventer de, at øh, IO Interactive vil komme ud med en officiel melding her øh, den næste, øh, måske i løbet af den næste uge, eller hvad det nu må være, så må vi jo krydse fingre. Men man selvfølgelig er landsfreder og hader IO Interactive? Det skal jeg ikke mm. Kan være. kan være, at vi har nogen derude. Okay. Det tror jeg ikke. Jeg var ikke primært stolt af den. Nå selvfølgelig. Oh my god, I laver det, der spiller med en uh, skaldet lejemorder. Ja, yes. <laughs> Bare... Hey, mini-ninjas for fanden. Nå oh ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja ja, det, det kan de altid uh, gå tilbage til, hvis det er uh, Hitman, det ikke lige går sådan... Arh, de der japanere, <laughs> japaner, de har taget vores uh, skaldede uh, lejemorder. Så smutter vi bare hen til vores uh, små ninja. Så er good fam. <laughs> ja. 1,000 skaldet lejemorder. Vi tager mm. ninja'erne. Ja. Så kommer ninja'erne <laughs> efter. 1847. 47, oh my god Ja, meget små ninja ja, ja. meget meget små Nå, men det, det er da en god nyhed De kan fortsætte med at lave en uh, ny sæson Der får dem lidt til at kigge af Og så, uh, jeg tror også Eller i hvert fald, lidt med trygt med, at de Har hænderne i mand serien Hvem skulle jeg selv ellers lige pusse på den? De vil nok bare lade den ligge, hvis de ja. har den, tænker jeg de det, vil, det vil nok være lidt svært for Ja Andre studier, om de så er gode eller ej sådan at replikere Hitman-stilen og ligesom fortsætte den serie, hvor jo slap så ja, det er også, to ikke også alle Hitman-spil jeg de... er lige glad for Absolution oh no men, øh, men i hvert fald så, så kan man da sige at de er fede de er fede de er fat i noget der virker også det her det her sæsonkoncept det endda faktisk med virker ret godt øh, ja jeg gætter altså, er det stadig øh, always online Øh, uh, jeg tror uh, faktisk de det patcher. er Det sikker. jeg faktisk ikke. Men jeg er ikke hmm. er det at om, ja, altså. Men mere at, at banerne kom sådan... Øh, øh, hvad hedder det? What? Sekventielt, eller skal man sige? For løb, ja, løbende, i stedet for at al, have alle ting på én gang. Det var bare super stressende for, øh, for produktionsholdet. Ja, det tror jeg, øh, jeg gerne. Fordi det, det sådan lidt, I stedet for at have færdiggørt spillet og så launch det, så var de nødt til at... Færdiggøre noget, og så ligesom udgive det løbende Og så konstant iterere på det Det jo også fedt, så man ligesom lærer noget af, af den sidste bane Og man kan inkorporere ting og lave ting om, ikke? Mm. Men at det de simpelthen... Øh, at det var faktisk mere stressende Det var ja, øh, en del af ledelsen på spillet, i hvert fald Jeg så skrevet det på Facebook Ja, yeah. I bet Ja, det er jo sådan, at de hele tiden arbejder på at lave et færdigt I stedet for... Mm. Yeah, en en for, ja, i stedet for, det er jo, hvis man er, ved ikke... Når man udgiver et spil, så har man jo en, en crunch-periode, og så altså slutter crunch-perioden, og så har man lidt pause. En respite, og så kan man, oh uh, chill, og så kan man begynde på det næste projekt. Kan sin, uh, sin familie igen? Oh my yeah. god. <laughs> hey, stadig. Er der stadig? Hvor det her det er måske mere sådan en seks måneders crunch-periode. Oh my god. Uh, så... So. Ja, så so det, det er jo nok... Uh, altså, udover det, så synes jeg... jeg jeg er faktisk træt af, at jeg ikke spillede det. Men øh, jeg går ud fra, at jeg kan vente tilbage til det. Ja, det er da udgivet hele sæsonen nu. Ja, man kan S købe det på sammen. sin læsk. Det er bare så pisse dyrt. <laughs> ah. Altså, nu købte jeg jo pray for 400 kroner, og det der, det koster i hvert fald også 400 kroner, så... Cykler yeah. du så ud og hentede det, eller hvad gjorde du med? Det er faktisk kidesmart. Det er godt, du spørger om det. Jo, That, fordi... Time, fordi... Øh... Det er jo man kan bare, Hvis man kører for over 300 kroner i Billcay, så kan man få det sendt til den nærmeste Føtex. Så jeg skulle bare gå 100 meter op her på Sankt Pouls Kirkebasen, yeah. så kunne jeg lige hætte spil. Det var super. Okay. Det var super. Okay. Det, var super. det var lige et shoutout til Billcay. <laughs> <laughs> oh god. Um, har I hørt den her nyhed, der er kommet med uh, Ubisofts kommende lineup, de har åbnet op for under et investor-meeting? Ja, ja. yeah. Store overraskelse der, eller? ja. Jeg tænkte, at de udgiver et nyt og spil Jeg sådan lidt Kan jeg forekomme? Jeg, for, jeg, jeg tror ikke, det har været bekræftet før, det kom i år. Der har været rygter om det der nye Origins, vi så snakkede om sidste gang, tror jeg. Mm, mm. Ja, men vi får så ja. også en... Og ja, der har vi så efterfølgende også fået en lidt mere nærmere dato på. Øh, det nye South Park. Det skulle ja. komme til oktober. Fractured End. but ja, øh, ja, Men der kommer også Crew 2 inden inden marts 2018. Det er da nyt. Mm -hmm. Og så også et nyt Far Cry. Ja. Hvordan har I det med Far Cry? Er I fans, eller er I øhh... Øh, vi behøver ikke til at snakke om Far Cry 1. Det er okay. Åh, tror... oh. Far Cry det er sgu det bedste, mand. Ja, er det det, det, det, det det, vi <laughs> har faktisk ikke behøvet at snakke om oh. det? Nå. Det er sgu da den nye bølge. Far Cry 1 er det bedste Far Cry. Okay, <laughs> fair enough. Ja. Ja. Yeah. Og, Og Far Cry 2 er på? i Afrika. Far Jeg tog med Malaria og så alt muligt, det er pissegodt Jeg elsker ja, så <coughs> øh, Hvor om alting er, så... Ja. Så, så tror jeg ærligt talt, jeg har stået lidt af med Far Cry-sagen Jeg ved ikke helt, om jeg vender tilbage lige i forløbet Nej, jeg synes ikke Far Cry 4 så ikke det vejr ud det, det, det er vejr ud, nice Så ser ikke ud som om det var det Og Far Cry Primal på ingen måde Ah, den kunne ikke glemme det først lige Ja, ja, jeg fik også sådan lidt en åbenbaring, uh, hof, da vi, uh, vi snakker om uh, nyheder for lang tid siden med Far Cry Primer, hvor du sådan sagde, at der var nogle ligheder mellem uh, Far Cry 4-kortet og Far Cry Primer, og så tænkte jeg, åh, oh, okay, der er ligheder, nok, de skal jo genbruge assets. men så begyndte du at uddybe, og så fandt jeg lige så stille ud af, at de bare sådan havde lagt det samme kort over det andet, og så put <laughs> og så Sådan. så... Så, så er det en i vinkel, Der var sådan, jeg fik, fik sådan en mindre, jeg ved ikke om man kunne høre det på podcasten dengang, jeg fik sådan en mindre åbenbaring, sådan, oh my god, <laughs> <laughs> what is så... happening, this is even worse than I thought. Det vil det også gøre det til 5'eren. Ja. Altså jeg vil sige, at, at Far Cry 3 var en, en langt hen ad vejen, en total øh, tilfredsstillende oplevelse. Hmm. Ja, men det, det var også et stort spring fra 2'eren til træerne, så det var, Der havde det, var... Jeg ikke, det havde det ikke noget at imod, så det Kanske. var rigtig sjovt. Problemet med 4'erne var jo lidt... Det var lidt en forbedring på træerne, Men... Mm. Det løber måske bare sådan lidt for tæt op af. der, done that. Og det er lidt... Yeah. Altså, Far Cry seriens styrke er lidt det her med, at de tager en ny sætning og frisker det lidt op hver gang. Ja. Yeah. Og det kan man så de yeah, Det gør med fem år nu, hvor der er gået lidt tid siden 4'erne. Der er rygterne på det, det går at... Øh, eller sådan, du ved... Spekulationerne går på, at det Far Cry 5 logo, vi har set, det er blot og... Rødt og hvidt, mm -hmm. så, så spekulationerne går lidt på om det faktisk skulle befinde i USA den her gang. Mm. Ah, okay. så, uh, sådan. Oftest, man... What did they mean by this? Mm. <laughs> Det kunne mm. selvfølgelig også være Australien eller England eller det ikke. Men yeah. rygterne går på USA, og rygterne går på. Det øh... har svært ved at forestille mig, et fra jeg spille i en storby, så rygterne går nok også på noget lidt mere, hvad skal man sige på dansk røde. Landligt. Ja. Uh, yeah. uh, altså, uh, hvis... Hvis, uh, hvis Far Cry 5 foregår ude på Lars Tynskids mark, så er jeg godt... Ja. Yeah. Bare sådan et sted, lidt syd Ja. For... Yeah. <laughs> Lige der. <Firmt. laughs> Ej, det var Det det er selvfølgelig spekulationer, ikke? Men uh, mm -hmm. Men jeg synes ikke, de er helt dumme. Fordi, <laughs> hvorfor skulle Far Cry... Øh... at det? Farver i logoet, eller sådan uh, yeah. Og det vil jo også åbne op for en Awesome 80 udgave af en eller anden uh, liv i en DLC Nå ja, vi skal jo selvfølgelig have deres uh, Alla, den bedste retro... Når uh, nogensinde uh, er udgivet Blood Dragon Det yeah. mm. oh, it's pretty good Ja, jeg ville jeg vil, jeg vil gå skridtet over pretty good Okay, okay Til uh, ultra incredibly hilarious ej, yeah, men du kan jo også godt lide pray, så det, det kan man vel forvente. Jesus! <laughs> det har ikke noget med hinanden, der gør. Hva? Tænk over oh, i I Far uh, Cry Blood Dragon, der spiller Hold. man basically som en del. <laughs> <Yeah>. your, <laughs> your prejudice is showing. Så godt, vi kan stoppe podcasten nu. det, ja, bliver, det ikke bliver ikke bedre, det folkens. <laughs> Jesus, der er hovedet. Hvor lang tid har jeg siddet og gemt på den? <laughs> ja, hvad skal vi finde Ej. på den, der du nævnte det? Oh my god Hvor oh, den kom til den Den yeah. er genialt Smugt Smugt of That's why we pay, we pay you the big bucks Noget af de Tom, andre, det noget andet, vi har fået videre om det der Assassin's Creed Origins Det er muligvis ingen multiplayer Ingen naval combat Hup uh, No fun allowed Ingen naval, in naval combat? Ja yeah. What is this Jeg ah, har, har vi ikke fået vidt lige om på sidste omvendte? Okay jeg er på en ign artikel. på I du, hvad, du skal lige have styr på din killer ikke? Ja yeah. You can't spell IGN without ignorant, ikke? Åh, åh, åh, åh Nå, de, der er rygtet der, der det, er det, det, som rygtet høre på, det har jeg flere har læst Det er, at det er... Det blev lavet fire, der lavede det her Ja yeah. Og så, at der skulle være naval combat med i Og vi snakkede jo også lidt om det sidste okay. gang øhm, hvor der var udlukket et billede, hvor han bare lige roer i en båd. Det betyder selvfølgelig ikke, at der er en større naval funktion end det. det kan bare være en enkelt det var. Men der sad jeg og spekuleret på, fordi det er jo lidt, hvis det foregår i Ægypten, så er det lidt en tid, hvor der måske ikke er så vildt meget dybde i naval combat. Man kan skyde med buge og pil, hmm. eller man kan ramme <laughs> hinanden. Så det kan jo godt være, at det giver mening, det du siger. Og så ja. må du selvfølgelig gerne lige snakke om. dit rygte, det, for det kan jo være ligesom lidt som mit altså. Jamen det er bare, at der ikke er noget multiplayer. Og hvis jeg nu skulle okay. sige noget, der er relativt kontroversielt, så er det faktisk noget af min. Noget af det bedste Assassin's Creed, der nogensinde har spillet, det var Multiplayer's Brotherhood mm, okay. Oh lord, det er så godt Det, er det, bedste det var det good times For det, da det udkom, der var det det... Altså det var, i forhold til på konsole, så var det relativt nytænkende Ja, mm, yeah. øh, sådan lidt The Ship på konsol. Ja, præcis. Før det Ship overhovedet kom, basically det er, uh -huh. øh, det er sindssygt spændende og virkelig, virkelig, virkelig, virkelig sjovt Og jeg, jeg har svært ved at forstå, hvorfor de vælger at skrotte det Altså de må ikke have set en særlig stor playerbase, fordi det var relativt komplekst, uh, altså det var svært at spille, ikke? Det var ikke bare en straight up shooter eller en straight up eller noget andet. Mm, um, ja. der var ikke så meget action i det, eller jo, det kunne det godt være, men det var ikke det en var der, fordel at være med. Men det var, ja, præcis, det var meget suspense baseret, det er ja, pisse sjovt, jeg forstår ikke, altså det er faktisk en af de turn offs jeg har haft på Assassin's altså, Creed stand, altså holdt op med at købe det, fordi der var selvfølgelig de der multiplayer i Paris udgaven, right? hvor man kunne spille op. Ja, uh, mm. det var der også i og Unity, det, tror jeg. Er det er den der Paris-udgang, okay? er det? Nå, undskyld. Ja, ja jo. Da du sagde Paris, God. så tænkte jeg på Syndicate. Der er nemlig ikke noget spørgsmål. Der er det i London? Jamen, det er ja, rigtigt. Det vil virkelig vel. Ja. Nej, du vil lige at tænke lidt bedre om. Ja, ja. sorry. Du, du har brugt din sidste energi på din Prejudice-joke. Jamen, det er rigtigt. Det var det hele værd. <laughs> det så det. That's all I got. About! Det var det var... Det, var... det var det hele værd. Uh, ja. Ej, jeg forstår bare ikke hvorfor man vil vælge det fra. Det var det bedste. Og jeg synes, hvad fanden, det, der var multiplærer til Brotherhood, og så var der også multiplærer til 3'eren, ikke? Og 4'eren og og også. Og 4'eren også? Er det Black Flag, der er fjern. Ja, den havde også øh, samme muslimmer. Okay. Jeg kan huske, at øh, det blev tonet ned til 3rd dog. Det var ikke det samme længere. Det var ikke okay. de samme store maps, øh, og, og gameplayet var lidt modificeret til noget andet. Okay. Øh, jeg kan huske, at det var godt stadigvæk, men jeg kan huske, at det ikke var lige så godt. Så tør øh, jeg er det ikke, jeg godt, og end med. Jeg har ikke spillet Multiplayer'en ligesom for, som Brotherhood. <laughs> det var um, faktisk også i Revelations, der var det samme. Ja, yeah, yeah, selvfølgelig. Jeg troede, det er var... der tweede lidt ligesom, men det var sikkert ja. det samme. Bare... Old man, it's jo. Ja. Det er rigtigt. Og det underlige, det er også, at det, det er faktisk forholdsvis stadigvæk unikt. Altså Der er ikke alle andre, der har repliceret det helt præcis. Nej, det havde nogle unikke ting, og det er også det, det virkelig at fange den der assassin... Øh mytologi, som spillene også baserer ret meget på, ikke? Ja. Altså, det, det, var, det, var, det, det var super belønnende, når, når det lykkedes dig at løbe rundt om et hjørne, og kamuflere dig i en gruppe, eller mm. løbe rundt om et hjørne, stå på lur. Fyren, der følger efter der kommer rundt om hjørnet, og, og du gasgranater ham, og efter steamer dig ham, ikke? Alle de ting. Amazing. Det var virkelig godt. Mm. Der var sådan noget med... med øhm, Level up systemet og låse op på forskellige evner og forskellige karakterer, som kunne være sådan lidt uretfærdigt Når du mødte en, der var meget højere level end dig, så havde han adgang til, de her ting, du havde Oh my god Ja, ja. ja. Og det var Det, det. det vil jeg jo med glæde spille igen, hvis uh, jeg fik mulighed Ja yeah. Det er bare spændt off som en free blade play-titel I like eller sådan en fisk Yeah, det eneste jeg no. spørger om, det er bare, hvorvidt de nogensinde fik, fik fikset det problem med at NPC'er ikke kan gå op på tagene Så hvis du ser nogen op på tagene, så er det en de spiller Jamen det er jo... Øh, no, det er jo ja. bevidst oh, yeah, Det har en det, det er bare det så akavet, når man prøver at play et cool, men bare står der på taget så, de bare ser øh, lige gennem en Det er præcis Så, så er jeg akavet Det er fordi, det, ja, du, får det en, cool. en, du får en massiv fordel ved at stå på taget, for du får bedre overblik og får mulighed for at hoppe ned på modstanderen Men mm. Det opvejes jo så er, at du fuldstændig afsløret dig selv som et spiller. Nå, no, mm. jeg er incognito, der er ikke no jeg er bare en helt almindelig PC, der går forbi. Don't mind me. Altså. I ser lige igennem min perfekte forklædning. Yeah. Right. Ja, jeg ved ikke noget om det der The Crew. Det, det var jeg sådan lidt Jeg for. Der, der kommer en tor til noget, jeg ikke vidste, hvad den var. Men altså, bevares. Ja. Yeah. Yeah. Ubisoft er heller ikke mit favoritspilfirma, firma -udgiver -til, så... Det kan være, de bliver det, efter de har spillet dropper. Ja. Nej. Nej, jeg er rimelig dum med Assassin's Creed, tror jeg. Nå, godt, så. Men der Crew, er du klar? Nej, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad er. Jeg troede faktisk et øjeblik, at det var The Division, men det er det ikke. Ah, mm. okay. Er sådan en online køre-bilsting? <laughs> køre-bilsting? Yeah. <laughs> Jeg tror, det, det kommer så at jeg så en video, øh, hvor jeg ser sådan noget nyhedssnæde øh, på YouTube. Øh, mine the videos, right? Og de snakkede om The Crew, så viste de gameplay for det, der bare lignede øh, The Divisions sådan lidt. No, okay, I guess this is what it is. Mm. Der er lige noget kritik til det. Dem, der lavede det. Som aldrig nogensinde hørte det, I guess. Jeg sender det til. Don't <laughs> it's worry, it bro. I got you. God jeg, jeg kan altid at regne med lidt backup for Holmeren Selvfølgelig Altid Holmen nu er officielt fan af Hotline Miami Ja, det tror jeg, det tror jeg hvis det står i min jobtitel, ja Ja, har du øh, set det der Mr. Shifty? Mmm... nej... Jeg tror måske, det er udkommet til PC Måske også ps 4 eller så er det på vej, og så er det udkommet til Switch Men der, også, Nintendo Switch der Okay Det, er sådan, det ligner lidt... Sh uh, shifty uh, Switch Shifty Switch, ja. Det ligner lidt øh, Hotline Mami. Det har bare ikke helt samme bombastiske soundtrack, hvor øh, du løber som en skygge, og så kan du nemlig teleportere det, så det er den anderledes end, end det andet. Så det ligner lidt ham der, hvad hedder han? Ham, den blå mand fra... Nightcrawler. Nightcrawler, lige præcis. Ja. Men øh, dem her, der har udviklet spil, der har så lidt problemer på switch gaven, fordi at den har nogle gange lidt massive frame-drops, og selvfølgelig skal oh man også opdatere den, fordi der er garanteret fejl lige, som der er altid spil efterhånden, men, øh, <laughs> inde nytår end solen så, så firmaet her siger sig selv, at øh, og det kan måske godt åbne lidt op for nogle begrænsninger der er på Switch -regionen. Jeg ved ikke om det er, fordi at det måske er en kommer på en, ej, jeg tror faktisk kun i digitalt udgivet så jeg tror ikke engang man kan få en cartridge med det Men de snakker mm -hmm. nemlig om, at den her Switch eller den her opdatering der på vej at den tager lidt ekstra tid, og problemet det er at den fylder for meget, eller den får spillet til at fylde for meget oh. Så det, op, det opdatering også skal gøre for at de kan få den ud, det er at den skal reducere den samlede øh, størrelse på spillet For at de kan oh. plads til alle de ændringer, de har i opdateringen That's awkward Det lyder lidt spøjst Ja yeah. Goddammit Nintendo Just can't catch a break, can you? Så jeg ved ikke om der må være en anden begrænsning på, hvor meget øh, patchene må tilføje i størrelse Ja yeah. 16 megabyte <laughs> Fedt Intet over, intet under Okay, heller ikke mindre. Nej ah, nej, det skal jo ikke være nemt. Jo. En patch skal være <laughs> Can't make it ah. too easy simpelthen også. Ved næsten ikke hvad jeg skal sige. Ah, ja. noget, jeg kan, noget jeg kan, sige og noget jeg kan snakke uh, mere om det er hvad hedder det Ubisofts plan for den, deres fortsatte deres fortsatte støtte til, til Rainbow Six Siege. Så de har simpelthen lagt en plan ud her de næste kommende sæsoner, og de har så også tre forskellige milepæle, som de har lagt ud til spillerne, som de kan få et indblik i. Den første går ud på, at der skal være forbedringer på den tekniske front, f.eks. matchmaking skal være langt simplere og hurtigere, der skal være... Server, når det kommer til de features på forskellige server, så skal de bare være 100% gennemarbejdet, dedikeret Voice- og party-system, og der skal være færre fejl og sådan noget Og så skal de serverne selvfølgelig også være hurtigere Den anden milepæl, de også fokuserer på, det er en ny, en ny proces, hvor i de kan, de kan udgive content Så der skal være den her, her tre-trins deployment når det kommer til nye, øh, nye features Så det skal fx øh, først øh, testes, og så skal det ud på PC'en, og så skal det ud øh, på konsol så, øh, så det kan være mere øh, effektivt, og øh, der kan være en højere kvalitetskontrol Så skal det så også øh, hvad er det, øh, introducere en måde, på de kan bruge en øh, øh, tænd og sluk knap Så de kan hvad er det? Uh, smut et, screen, et, et trin tilbage, hvis der nu er nogle af deres nye systemer, f.eks. patches eller opdateringer, der er, hvis der er noget, der går i stykker, og noget, der ikke virker, så vil de introducere sådan en uh, rollback uh, uh, hvad hedder det, feature, så de kan så ligesom bare lige, bare lige ordne det, hvis der går noget uh, uh, galt i en større eller mindre grad. Så, det, uh, så det sidste, den sidste milepæl, de uh, det, det sidste mål, de sætter, de sætter for sig selv, som de deler med fællesskabet her, det er så, at øh, de vil gøre en ihærdig indsats for at være hurtigt ude og bekæmpe box Og det, øh, det, det skal de, det, det, der kigger de simpelthen på de øh, box som bliver rapporteret af deres øh, herlige øh, spillerbase. Og det bliver så deres øh, første prioritet, så, så, de, øh, så de er hurtigt ude og... Øh, for at blive kan få aflivet de boks, før de øh, øh, stor, øh, stor en stor katastrofe, eller hvad man nu vil sige, med, øh, med det her herlige øh, multiplayer-shooterspil. Øh, er, er der en kompetitiv scene inden for Rainbow Six Siege, eller er det ikke rigtig supportet? Jamen altså, det, det har været sådan lidt frem og tilbage, øh, og, og det, det er jo ærgerligt, fordi øh, kerne-gameplayet øh, støtter uden tvivl, en kompetitiv scene, og det virker til, at øh, Ubisoft måske sådan har gået lidt frem og tilbage og udforsket nogle forskellige DLC-planer, og de havde jo også den der, hvad var det nu, den, hed, den der gratis uge, eller gratis weekend, hvor man sådan kunne, kunne, kunne prøve spillet, og der var vist også nogle, nogle alternative øh, øh, købsmuligheder, øh, hvis man bare gerne ville sådan hoppe lidt ind i Siege og så få sådan en lille bitte pakke, og så kunne prøve det lidt. Så de har godt nok eksperimenteret en hel del, må man sige. Men det virker til, at med de her, med de her øh, roadmaps og de her sæsoner og, og milepæle, øh, som de vil holde sig til, så virker det så virker faktisk til, at, at de nu har øh, dedikeret sig. Så selvfølgelig så, øh, siger øh, handlinger mere end ord, men øh, nu må vi jo se, øh, om de kan holde sig til det. Og, ja, det. Det ser i hvert fald ud til, at de øh, indtil videre har planlagt det op til øh, øh, sæson 4, Inden for de her øh, store opdateringer og, og pakker, der blandt andet inkluderer sådan, operators og nye maps, nye våben og nye sådan, begivenheder, hvor der måske er, øh, hvad er det, nogle øh, xp boosts eller der de involverer noget e-sport, eller hvad det venummer så. Det er også svært at, at beslutte sig for at ens videospil nu er e-sport, det kan ligesom. Øh, hvad skal man sige? Det er ikke rigtig udgiven, der kan beslutte sig for det på den måde. Udover hvis man selvfølgelig laver en liga. Ja. Men øh, det sker meget pludseligt, tror jeg, Ja. Så folk begynder ligesom her. Altså i, for, i forhold til e sport og kompetitiv scene og hvad det måtte være, så når det kommer til... Når det kommer til Ubisoft, så har jeg ikke så meget erfaring med, hvorvidt de har prøvet det før, skal jeg være ærlig at sige. Det ved jeg ikke, om I andre sådan, har lagt mærke til, om, om der har været nogle succeshistorie eller nogen katastrofer, øh, øh, der er tidligere har fundet sted. Altså med Rainbow Six Siege? Nej, med Ubisoft, altså med nogle af deres spil. Fordi altså nu oh. må man sige at Ubisoft og Rainbow Six 6, det virker da til, at de ja. gør lige her indsats. Ja, nej, jeg har ikke. Jeg har ikke set nogen competitive hedder det. Er. Ubisoft spil. Der var at du, du er ikke mindt om, om e sports inden for uh, Assassin's Creed. <laughs> nej, nej. Jeg, nævnte det. jeg tror ikke, ja. der har været noget professionelt der. Nej, nej det er det. Det var selvfølgelig også bare en, en lille. En lille joke, fordi jeg, jeg, jeg kunne heller ikke rigtig forestille mig, at det var noget, de ville uh, undersøge uh, i, i sin nej, tid Nej, nej, exakt Jeg det tror kunne, det, det, tidlige Rainbow Six-spil har måske været sådan lidt derop men det var så før, at e-sport var så stor. Mm. Ja, det er selvfølgelig rigtigt Det er selvfølgelig rigtigt det, det, det kan jeg klart uh, sætte din pointe der, ja Du er tvivl Ja Har hørt om øh, den lille fine publisher, der hedder Devolver Digital? Ja! Yeah. Så kan vi nogle... snakke om Hotline Miami igen Ja ja, på nogle dejlige uh, forskellige indie spil. Yeah, yeah, yeah. Yeah. De kommer til at få en... Uh, en, hvad hedder det? Et event, en konference her til E3 Mhm mm Og det er vist rimelig, rimeligt nyt for dem Altså de har selvfølgelig været med med en bod før, men de har ikke selv holdt en E3-konference Konference, konference. Yeah. E3 begynder også at komme tæt på alle de nyheder, vi snakker om der med Ubisoft oh no. Det er også noget, vi kommer til at høre mere om til E3 Ja yeah. Ja, man må da regne med, at de kommer til at vise nogle at yeah. de om Ja spiller også, fordi de, de ikke rigtig har været Eller, der er mange gange, der ikke annonceret endnu Ja yeah. Nu må vil lige sige, ja, hey, se det her, nu kommer det And you're in America Mm Det, det, det er sådan, der. Det, det er sådan, man gør Ja Åh, men det er ikke, de, de har de der Devolver Digital, de har tydeligt haft en en øh, aftale med Sony om at udgive til PlayStation 4 Så der er en del af, af, de, af deres gode øh, indie-spil her Som øh, mm. der ligger på deres platform, og så også på PC ja. øhm, Blandt det der, hvad hedder det der, Bro, Broforce hedder det Ja, Broforce, ja Og så også hotline med sådan noget ja også. Så men det lyder det til, at de regner med, at de selv har en rigtig god lineup, Hvis de lige forholder konferencer i år Så det kan man jo se frem til Ja, ja Helt klart, helt klart må, så må vi jo kusse fingre for, at, der, at vi, bliver, vi bliver underholdt og forhåbentlig overrasket. Sådan er det Kunne man da håb. Uh, apropos overraskelser, så ser det ud til, at vores, uh, vores bønder er blevet hørt. Fordi uh, i Sonic Forces, det kommende uh, store Sonic-spil fra uh, ja, Sonic Team, det primære Sonic Team, eller hvad man skal kalde dem. Uh, så ser det faktisk ud til, at vi endelig kan få lov til at skabe vores helt egen hedgehog. En, øh, en, øh, der, der blev vist en øh, character creator frem til ens øh, ja, øh, bruger, øh, bruger, øh, skabte øh, karakterer Som øh, simpelthen bliver den tredje hedgehog karakter i, i, det her, øh, i det her Sonic Forces spil Vi har set den videre Fordi der er jo den moderne Sonic Og så der er den klassiske Sonic Som to forskellige karakterer Og så, hvem står der i midten? Jo, det gør Sonic 2 eller hvad, hvad, hvad pokker den nu hedder. I hvert fald så, så, så kan man ja, slå sig løs, når den tid kommer. Jeg nice. frygter allerede for nogle horrible, uh, horrible og skræmmende skabninger. De abominations nice. der bliver skabt, bliver helt vanvittige. Mm. Så det, det, det, det er jo det, chok. Ja. Det er jo det, Vi har, har jo allerede været inde på før, at man skal google sit navn og så tilføje Hedgehog. Så finder man sin karakter der. Okay, så. Kører. Det er jo bare super. Men det er så, så det man har bare lige gjort på forhånd. <laughs> det er <var laughs> der det var man, man officielt kan lave lave noget game test lore. Ja. Det kan man udleve i Sonic Forces nu. Vælg lige at lave oh. uh, Peter Wurtz the Hedgehog. Jep. <laughs> <Så> lige... <laughs> det vil han at blive ovenud lykkelig over. Gennemlev hans yeah, fantastiske eventyr med dyrene i skoven. Mhm. Mm Selvfølgelig. Forhåbentlig får vi lov til at make out med en øh, kvindelig øh, royal teenager Eller hvad fanden det nu er i Sonic Go Så siger man kommer til at make out med kvinder? Oh my god, What? jeg skal det spil nu Oh my god Det er jo, øh, det er jo et Sonic øh, dating simulator <laughs> Okay Gotta go fast Så det, det, en liga... date. Ja, men det er ikke helt så fast altså, du Take it slow, du ikke Åh oh, hver gang jeg går og tænker, at vi ikke kan blive mere loot, så kommer der en ny episode af Apropos, så... Oh boy Oh boy Jeg har en fin om uh, Battletech, den her... Er det anime? Måske? Det vil jeg faktisk Battle ikke Battletech? Mm. Ja, det, det er sådan nogle uh, meks, der går rundt og slås. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor uh, rettigheden lige, uh, eller uh, den der IP, IP den lige stammer fra mm. Men der er et spil på vej, det bliver lavet af dem, der hedder Hair Braid Schemes Der også har lavet de her ganske gode Shadowrun-spil Ja yeah. Og det bliver sådan et turbaseret kampsystem Og de har nu fundet en publisher, som er Paradox Jeg tror, det er et ah. svensk udgiver, hvis jeg ikke helt husker, helt Så det er løb, mand Så det er på vej, at det skulle komme senere i år Fedt, Så jeg ved ikke helt, hvordan det lige hænger sammen med resten af deres lineup. De laver ofte oftest nogle rigtig store Grand Scale Strategy Games, tror jeg man, man kalder dem som Crusader mm -hmm. Kings og Hearts of Iron og Europa Universalis. Hærligt spil, Ja Og nu kommer okay. der resten af. Fedt mand yeah, det Ja, det kan vi da til frem til uh, umiddelbart så virkede det. Så virkede min Google søgning ikke til at gøre mig betydeligt klogere på emnet. Ja, selvfølgelig skal jeg også ærligt at sige, jeg er selvfølgelig også travlt i mellemtiden med at google Christian the Hedgehog. Men øh, Selvfølgelig Men det der, hvad, den der franchise uh, Battletech det, det er vist en fra 1980'erne, som er sådan Hvad der er det sådan Ja uh, Sci-fi uh, franchise Jeg uh, ved ikke lige, hvad det indebærer. Brætspil uh, Bøger mm. Jeg tror også, der er en tegnet sæ... Måske med hmm. det Hvis jeg kan også helt forkert nå, nå, nå Er det Japan Animation? Men Jeg tror nemlig, det er det Men jeg er ikke helt sikker Batman. Så ved man hey, det. Kan man så, jeg tror det er amerikansk. Øh, dykke, det. Dykke det kan man dykke dybt ned i jeg. nettet der. Internettet, simpelthen. Det er, det er debuteret som et brætspil i... Yes! Står lidt det år Det Gør det rigtigt. Og så står der Jordan Wiseman L. Ross Babcock. Den tredje. De lyder amerikaners. jeg synes de lyder ikke særlig japanske. Med mindre, med mindre at det er deres amerikanske versioner af navne. Nogle af de der asiatiske folk, de vælger altid at have eller noget. Internationalt navn også Ja Det er bare en lille underlig joke, fordi det tror jeg virkelig ikke Mhm mm Hvem ville vælge at hedde L. L Ross Babcock the third? Ja, det ved jeg godt nok Men når man har virkelig lav... Øh, øh, virkelig lavt tilværelse. <laughs> Ellers Ellers ville man bare navne os af Fjolle, så man lige putter The Third på, fordi at... Prøv at der er to andre der hedde det før mig, ikke også? Så Fjollerede os af yeah. Hey. Er der, der er det er en practical det. joke, vi er kørende i Don't judge. Åh, <laughs> <laughs> oh, men jeg kan fortælle dig nu, det includes numerous expansions to the original game, several computer and video games, oh, a collectible card game, a series of more than 100 novels, an animated television series, yeah. and more. Fedt, man. Jeg tror faktisk også, der var en serie engang, altså en klubespill-serie, der blev der oprindeligt var tiltænkt skulle være der Battletech, men så mistede de mm -hmm. Den der licens til det, og så oh, måtte de selv finde på en Og jeg kan ikke huske om det er Den der hedder, er det Guilty Gear? Nej Guilty Gear det er, er det? Er det Armored Core? Eller? Ja, måske Armored Core, eller så er det faktisk hmm. den anden der hedder Meg Warrior jeg tror, ah, da, ja, okay. jeg tror det er en af de to, der sådan måtte, Lige med siger måtte finde på det I sådan en sent i udviklingen Nej no, nej no. Det er lidt der et, et lidt presset situation Må man da, må man da sige skal vi lave en, uh, en uh, reassessment? Hvor mange nyheder her I tilbage, boys? Jeg har en enkelt. Sammen her. Sick. Sick mm -hmm. Det er tosset. Det kan lige være, at vi når det inden to timer. Hvem ved? Stay tuned, folks. <laughs> har vi 2 <to> timer? I <laughs> hvad? <laughs> vi skal <trulle> ud. <laughs> vi skal... Det, det, det Ja, det handler ikke om clicks. Det handler om, uh, om listen time. Skal vi lige have pumpet okay. Ay, yes. intensiteten lidt op, for at holde folk fanget, tror jeg. Okay. Ja, yes. min sidste nyhed går i ud på, at Sega er ude med de, de store ord og taler endnu en gang. Fordi nu, nu har de åbenbart i sende at bringe nogle af deres sådan, store uh, spilserier, de ikke har brugt i lang tid, simpelthen, bringe dem tilbage. Så det, er, det, det handler om den her... Uh, road til 2020 uh, 20, som, de, uh, som de gav sådan en præsentation Og uh, der, kunne, der var et af, et, af, et af målene simpelthen at uh, komme tilbage til nogle af de her tidligere uh, hvad er det? Nogle af de her uh, serier som, uh, som, som de ejer Men som de simpelthen ikke har brugt i noget tid Så de kan bringe dem tilbage og forhåbentlig uh, pifte, uh, det? pifte dem lidt op ja. så, uh, så det er jo... Uh, Helt fint, der er godt nok ikke lige nogle øh, øh, yderligere detaljer om, hvad, hvad for nogle serier, de måske har mest øh, fokus på, eller hvad, hvad de prioriterer højst. Men øh, ja, der bliver jo nævnt i den her nyhedstikel øh, eksempler, som øh, ja, de kunne hive fat i øh, Ninja'en i Shinobi. det Der er Panzer Dragoon, Jet Set Radio, og øh, ja, de ejer selvfølgelig også stadigvæk øh, Alpha Protocol, som... Øh, det, som, uh, no som uh, Obsidian uh, stod for uh, udviklingen der. Og det sjove er faktisk lidt, at uh, Obsidian skrev på Twitter, fordi vi, vi, ved, jo, vi ved jo godt, at Twitter det er jo bare en forlængelse af, af nyheder nu om dag, Så uh, Obsidian var ude og sige uh, sådan, når ser man det, uh, da, de, uh, da de hørte, at uh, Sega var ude og... Og snakke lidt om de her tidligere franchises Og så opsætter de tilføjet også i deres suite Hvad nu hvis? spørgsmålstegn. så er De har en pitch klar allerede måske? Ja, de er en pitch klar Selvfølgelig hvis de bare bibeholder den indbyggede knap I Alpha Protocol, hvor man kan Smadre en karakteres hoved ned i barbordet Så burde det være godt Så er klar Hvad siger du Nicolaj til en efterfølger til Alex Kidd? Jeg ved ikke hvis jeg Alex... Even joke about that. <laughs> jeg ved ikke engang det vil være nu til Nej. Så lang tid siden ja, det, det Så var ærligt og ærligt, og ærligt, og ærligt, jeg ævede slet ikke hvad der er nogle spil i spil, det snakker om Ingen ikke Jeg er jo ja. ah? altså, Territory. Alpha Protocol, det er sådan lidt ligesom... <sighs> det er lidt ligesom uh, Prey, hvis bare uh, Morgen You var en... Uh... En uh, passiv-aggressiv idiot med fuldskæg og solbriller, der har banket folks hoveder ned i uh, bordet i en bar Så, so, there you have it Okay, I can see that, I guess Yeah, yeah, yeah. Du forklarer alt om, du prøver at vide om Alpha Protocol yep. Just kind of, I guess Det er ligesom Prey, mm. bortset fra det selvfølgelig ikke no. yeah. er Men så har vi den referenceramme, ikke? Jo, jo, selvfølgelig, selvfølgelig. Yeah, yeah. Hvordan er det her i forhold til Prey? Mm. Er det ikke ligesom Prey, eller er det ligesom Prey? Det er sådan, jeg vurderer ja. alle mine spil fra nu af, tror jeg. Er det med eller uden indianer? <laughs> Come on! Oh. Så, så alle spil blev beskrevet jeg i hovedet som, det er ligesom Prey, men... Og så kommer alle ændringerne. Eller alle faktisk Jeg synes faktisk, det er lidt underligt, at det hedder Prey. Jeg synes godt, de kunne have kaldt det noget andet. I know, right? Altså, jeg forstår ikke, vi, vi er jo ikke løbet tør for titler endnu, vel? Hvor, hvor, hvor ting... Altså, det er ikke fordi, der er kommet så mange computerspil, at samtlige titler er taget, og vi bliver nødt til at genbruge, vel? Well, oh, nej. No. Mm -hmm. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være det samme. Altså, det kunne også bare hedde The hunted eller Hunt, eller øh, Poop Shoe, eller hvad eller er. Ja. Yeah. Eller Glob. Glob Gun. Glob, Glob Gun, <laughs> Glob Gun, glue gun. Mm. I don't know. Men på den side så Ting behøver jeg ikke at have så letterlige titler, som Horizon Zero Dawn for eksempel. sådan en rimelig lang titel. Altså, det indrømmer du? Ja, gerne. Gerne. Ja. gerne. Fantastisk spil. Horribel titel. Altså, det ikke ja. er... det er et... Virkelig tager sammen. Men en virkelig underlig titel. Det, det sælger heller ikke spillet på nogen måde, det hedder Horizon oh, Zero Dawn. Folk, når der ser det, Horizon Zero Dawn, så siger de... hvad? Og så går de bare videre, ikke? Mm -hmm. Altså, Killzone. Det ved man, hvad er. Det, det er den titel, man forstår. Der er folk, der dør. Men også, okay. ved, en, en, det er ikke fordi, at en titel skal øh, fortælle dig, hvad spillet er, eller, eller skal fortælle, hvad, altså, fortælle sådan, hvad spillet handler om, eller noget, men, men titlen skal være fængende, og ikke være en, man tænker, what the hell is this? Uh, og, og hvis man så skal tænke, what the hell is this, så skal det være på sådan en nysgerrig sådan jeg har lyst til at finde ud af, hvad det er. Horizon Zero Dawn, not so much. Vil jeg sige. Altså, det er enormt <laughs> ja, jeg synes faktisk, det er godt... Det så, er det. så det næste uh, Horizon-spil, det skal, det skal bare hedde Prey. <laughs> Horizon Dawn 2. Det skal hedde Prey, i oh. stedet med A. Ja. Yeah. Oh my god. BG, din guder. I, I det BG. første Prey-spil, right, i det originale Prey-spil, hedder ja. Hvor man jo, som uh, Holm har uh, hensyde til et par gange, faktisk spiller en indianer. Ja. Uh, Kommer ko man så også op i rummet der? Ja. I den, den del kan jeg nemlig ikke huske. Hvad? Hvor lang tid har du, du spillet spil? jeg tror ikke, jeg ikke... Umiddelbart må jeg jo ikke have det. Det sker meget Ej. tidligt. Ja, men det kan også være, at jeg ikke husker det rigtigt så. Altså jeg husker øh, på jorden først, ikke? Kan du, ja. huske, kan du huske der er sådan nogle, øh, Du går ikke igennem sådan nogle teleportportaler? Ja. De er på rumskibet. Altså du er... Du bliver sur på tidligt faktisk i introen, tror jeg. Jamen det tror jeg faktisk nu, nu, nu jeg har faktisk godt huske det. Nu vi snakker om det meget vagt. Altså, jeg bebrejder dig ikke, hvis at du bare spillede introen, øh, hvor du er i en bar, og så tænkte, åh oh, man, godt bruge en øl lige nu, og så du ikke kommet videre. De havde sådan, oh, en, øh, tak, karaoke sådan ja. en karaoke machine, eller sådan en karaoke machine, men jeg ikke mere på, men sådan en, <laughs> hvad hedder dem der, en man sagde, Jukebox, lige præcis. De havde en jukebox med sådan en rigtig godt, øh, gammeldags rock. Så jeg er der bare stod der og satte nye nummer på, og så bare, oh, hvor god. jeg? Yeah, bare, uh, yes, I'm just gonna rock out with my cock out. Hvad eller, I'm just gonna det? rock out with my cock out. <laughs> Ja, okay, okay. Det var bedre, det var bedre. Nej der mistede en, en, en åbenløs-reference, eller callback, når man noget Det er det. Dag Min sidste nyhed. What you learn, young padawan. One. det, ej, det ej, handler ej. om øh, VR, som jeg alle sammen er så glad for. Ja, det siger, et siger du stadig. Selvfølgelig. Og det var nogle nye VR-heads, der var meget blevet annonceret i samarbejde med Microsoft, der stadig arbejder på at standardisere det her og få det ud til flere folk. Mm -hmm. øh, og der er... Så HP I har lavet nogle Aser har også lavet nogle, jeg tror de har været fremme før, faktisk omvist før Og så, hvem var den sidste? HB, Aser og... Bum, bum, bum, bum. Måske ikke så vildt essentielt Men de har lavet forskellige bud på deres egen headset Som fungerer som de andre Jeg tror forskellen på Asers, det var at i stedet for at du havde sat kamera op rundt omkring i, i lokalet Som man gør ved Oculus og ved... Øh, hvad hedder den? Vive Så er mm -hmm. der indbyggede kameraer i headsetet, som så tracker altså bevægelse, ved at se rundt i dine omgivelser derfra Men det der som var lidt nyttigt, det var at Microsoft eller den, den er attribueret til Microsoft heri men de havde åbenbart slet nogle VR-controllers, der minder om de her uh, Oculus'es, jeg ikke husker, hvad deres hedder, deres touch-controllere mm. hvor du holder om, og så kan den så se uh, gesture også med dine fingre med de sensorer der er. og så er det lidt billigere alternativer til det det tror de er fra 300 dollars og så op til 400 dollars, og 400 dollars udgaven fra Acer, den følger sig også med de her motion controls ting Lækker. Så den er billig i andre alternativer, og så kan man få dem direkte fra Microsoft Store Hvilket alt sjovt, det ved jeg ikke om det er den der store, der er på internettet, eller om det er Microsoft Store'en, der følger med i Windows Det er måske lidt mærkeligt, at både kan, bygne, kan bygne på hardware og software der i dag. I don't know man <laughs> It's up in the air It's up in the air Så der arbejder sig åbenbart stadigvæk på at uh, lave forskellige udgaver af headset, der forhåbentlig kan understøtte samme standard, gå ud fra. Det er nok der Microsofts bidrag øh, kommer ind. Jeg synes, virtual reality er spændende. Det er spændende, Ryden. Ja, jeg venter stadig på, at det sådan virkelig crasher igennem og bliver til noget rigtigt. Uh, altså ikke rigtigt. Hvad prøver jeg at sige? Altså, at det bliver til noget relevant, I guess. Mm. Det virker stadigvæk mest alle sammen en gimmick langt andet vej For eksempel uh, noget af det bedste virtual Reality, jeg har set, tror Jeg tror det er til HDC Vive. Mm. Uh, Rick and Morty udgivet spil. Hvor det sådan det tager bare en gimmick-delen helt op til det næste niveau, og det går bare helt afok. Uh, det, det, det virker godt. Men... Men ah. du, uh, ja. du føler ikke sådan, du, du føler, det nødvendigt endnu at kaste sig ud i? Jeg vil i hvert fald gerne, jeg, jeg venter tålmodigt på det øjeblik, hvor spillet er så godt, at, at, at, at det kan begynde at svare sig. You know? mm -hmm. at, at det, det er sådan, at de skal finde, hvilken niche de skal spille sig ind i, og det, så, nu bliver det en, så bliver det en længere snak. Ikke? Men en af de ting, der er vigtige i computerspil på en eller anden måde, det er, at der er en eller anden form for fjervæg, der adskiller spilleren fra uh, det, der bliver spillet. Altså okay, det er måske ikke fordi, det er vigtigt, men der er bare en fysisk manifestation i det ligesom hvad man vender og drejer det, fordi man er i kontrol af skuren. Men når du ser en film, så er du passiv, og så den fjerde væg er ikke andet end fjernsynsschermen i sig. Men når du spiller et videospil, så er den fjerde væg både fjernsynsschermen og den controller, du holder i hånden, eller lad det være tastatur, mus eller bare øh, joystick. Øh, mm -hmm. og samtidig med det, så når du dør, så er der en fysisk fratriftelse af kontrollen, øh, som gør, at du har gjort opmærksom på den spilsituation, som du sidder en del af. Right? Mm. Og den her, så det er det den ene del af og den anden del af den fjerde vægt er, at den er med til at, at, at skabe noget sikkerhed for spilleren, så man ved, at man, det, man gør, ikke er virkeligt. Så man ved, at når man torturerer sin familie i The Sims, eller når man øh, går på en voldelig rampage i GTA, så ved man, at det her det sker inden for en sikker ramme af indhold, øh, som jeg er opmærksom på og er klar over på grund af, de elementer, der ligesom etablerer en fjervæk. right? Og virtual reality, noget af det, som det et eller andet sted i GoZone forsøger at sælge sig på, Det er elimineringen af den her fjerdvæg. Problemet er, at du sidder med et stort headset på hovedet, right? Og du nogle gange har en controller i hånden, og det er sådan, Bliver den fjerdvæg så ikke mere fremtrædende end, end før? Eller og er det overhovedet godt, at den fjerdvæg skal øh, elimineres fra, hvordan vi konsumerer videospil, right? Eller konsumerer fiktion, for en sags skyld. Mm -hmm. Og det, som det ligesom binder mig tilbage til at snakke om, det er, at jeg synes, ligesom, at dem, der laver de her virtual reality-spil, skal finde ud af, hvor deres niche er. Hvor er det, at det her virtual reality fungerer? Er det i øh, indlevende historiefortælling, eller er det i øh, eliminering af den fjerde væg, eller er det, hvor er det lige præcis, det fungerer? Og hvad er det, vi gerne vil opnå med virtual reality, right? Fordi Job og øh, Rick Morty-spil alle alt andre ting. Det kører mere på den bliver virtual reality-delen. Det er sådan en gimmick på en eller anden måde. Øhm, ja. Så, så det, er sådan lidt, det er sådan lidt, man kan lige så stille følge med i udviklingen lige nu og se, hvordan at, at mange af spillene bliver sådan en shoot. Em ups eller, øh, eller noget simuleringsagtigt, meget tilbage til, hvordan spil var i start af 90'erne, midt 90'erne på en eller anden måde. Og lige så langsomt, så bevæger vi os så op mod, at de måske finder ud af, hvilken identitet virtual reality skal have. Nej, det, det tror jeg er min tanke på det, Okay. Damn straight. Og der kan man jo sige, at når de stadigvæk danser rundt i det der område af, hvor de skal tage det hen, ikke, så er det forholdsvis dyrt og også rimelig besværligt at hoppe ja. ind Altså at skulle ja, selv 100. købe et headset og have en computer hurtigt nok, og så selv sidde og sætte ja. deroppe hjemme og sådan noget. Ja, og så er der er spørgsmål om, hvad er det godt for? Ikke? Man kan for eksempel spille med Virtual Reality, Metro 2033. Altså, ideen lyder super god, men, men hvad gør det for gameplay? Hvad er meningen med det? Er det meningen, at vi så skal føle os mere immersed? Det kan man ikke sige på dansk, men skal vi være mere inde i universet, end vi var før? Men er man ikke i virkeligheden mindre inde i det, fordi du er opmærksom på, at du har noget tungt på hovedet? Eller, Altså, I don't know. Det, det er også sådan lidt underligt. Ja. Jeg har også sådan en militærhjelm på, jo, så det passer jo fint med det ja, tungt. Det er rigtigt. Det er det, er, det er rigtigt Fordi der er mange traditionelle spil Hvor man Hvor det virker som Kontaktfladen er, er Større med teknologien Når man har den på Altså selvom man skulle være med I verden ikke, så, så tænker man mere over At nu sidder jeg og styrer Meget akavet Fordi jeg sidder med en controller Og ja. måske sidder jeg og kigger rundt Med controlleren Selvom jeg har et headset på Ja Så det er sådan Altså det er jo ikke fordi At den måde man automatisk Eller den måde vi er vant til At indtikker med videospil på Den virker naturlig Men det er ligesom en Vi har ventet os til ja, lige præcis. Og så skal man så... tænke anderledes på den med et headset, hvor man burde være ja, ja. i men, men hvor det så alligevel ikke giver mening sådan rent øh, nat naturligt. Altså. Ja. Og hvorfor skal jeg spille et virtual reality-spil, hvor jeg alligevel skal bruge en controller til at sigte, hvor jeg vil gå hen ikke? og så teleport derhen? Så føler jeg synes, at selvfølgelig lidt, at ideen går lidt fra det. Hvis jeg altså, hvis jeg kunne spille det samme spil uden headset, men hvor jeg bare styrede med en controller, ville det så ikke være nemmere at spille og spille, og ville det så være bedre, eller ville være dårligere, og hvad, hvad gør det så overhovedet, at jeg har den der maske på og kan kigge rundt i mit ansigt, når jeg alligevel ikke kan bevæge mig endnu? Hvis du hvad jeg mener, det, det er sådan lidt... Ja, også. Jeg, jeg er ikke helt solgt på det endnu. Det er spændende. Det er spændende. Men også det, jeg føler bare, at de skal, de skal nå et sted hen. Men at ja, de skal ligesom, ja. nogen skal låse op for det. Og jeg, jeg tror, det der det der folk, der gør rigtig godt lige nu, det er sådan nogle arcade... eller ja, Teamfort ikke Team Fort, øh, <laughs> Og tower defense-agtige ting, ja, det, der sker Det er var rigtig mange af dem, når man sidder stationære steder, så skal skyde ting, der kommer imod en Ja ja, der er et dansk firma, der laver nogle relativt gode ting De har lavet, jeg ved ikke om jeg har set det på Facebook, Dick wild. Okay. Nej. Nej. Og det er... Uh, endnu en, der gik på Dadio med dig Game designer på det, tror jeg Nå, okay uh, Jeg tror, de har lavet et vibe, vibe der Jeg kan faktisk ikke huske, om det er Oculus uh, på det. Så kan jeg lidt om det. Øh, det er nærmest sådan, sådan et Dockhunt-spil, øh, Det er det, jeg snakker om med sådan lidt noget, noget arcade noget, ikke? Du, ligesom, du, du står stationært, eller du sejler rundt på en båd, og så kommer der fjender, du skal skyde på. Ja. Øh... Du ved, okay. og det er der, hvor jeg synes, det virker godt, og det er også der, hvor jeg så snakker om, at, at det så lugter lidt af... Dockhunt til... Øh, nu står jeg ved, er med til... Øh, næsten NIS. i, i, ja. i, i 80'erne. Så det er sådan som om, at, at, at, at computer ligesom er nået til, eller virtual reality-spillene er i, i, i den start, og grundet den teknologi, vi har, så kommer det til at komme hurtigere op til speed, til hvor vi er nu, end, end det tog for Duck Hunt i 82 hvor det var. og nå til det, vi er nået til nu, hvis det er nogen ja, Altså det, jeg ja. siger, det kommer ikke til at tage det kommer ikke til at tage 30 år før vi ser, hvordan virtual reality, kan, hvad virtual, hvad virtual reality faktisk kan. Oh, okay. Æ, det kommer til at gå meget hurtigere, fordi teknologien er det spadere endnu end. Ja, men slutmålet er selvfølgelig bare at koblet sig ind i maskinen, og så bare være der for evigt. <laughs> the yeah. ja. Det the the give give -machine. Machine. er det Ja. Det giver op, maskinen så klar. Mm. Men det er rigtigt. Det det, virtual der, men... Reality er super spændende. Jeg har kun prøvet det på. Faktisk, jeg har nærmest kun haft uh, sådan nogle headsets på der på Mathias' PlayStation-ting. Mm. Uh, og set det sådan fungere der. Og sådan, det det, det føltes bare mere som en gimmick end noget andet, uh, det var, og Jeg spiller, glæder det? mig til, at det holder op med at en gimmick. Jeg så det der Batman-spil, og jeg spillede noget mm. af det der 2-meter Virtual Reality, ah. som var bullshit. Fik du og... øh, fedt på den der øh, opkast-simulator eller mode på den? Upcast. Nej, nej, det prøvede jeg ikke. Du kan, du kan lave... Det er fordi, der er to du kan vælge forskellige måder, hvordan du Nå, jo, rundt jo, jo, jo, jeg, jo, jeg prøvede upcast, jeg, anden, du at opkaste. Og en af dem skulle bare være... Nors, ja, det var ja, atrocious. Det var forfærdeligt. Ja, er det den, hvor du selv går rundt, eller hvordan er det, hvad er det? Jeg jer? kan ikke huske, hvad de to, der er, men det var i hvert fald ikke sjovt. Okay. Jeg kan, altså, du ved, det er også det, der med det, det er, det er en meget sjov game. Jeg kan godt meget godt lide det der med følelsen af at udforske øh, øh, verdenen med det der headset på, det føles virkelig på en eller anden måde. Mm. Mm. Men hvordan men måler man så den virkelighedsfølelse? For mig er det meget intensiteten, ikke? Når, når jeg lever hvor meget ind i et spil, når det er intenst og spændende. Og jeg vil da sige, at jeg kan da være lige så meget levet ind i, i Prey eller Fallout eller øh, whatever, som jeg, og der, hvor jeg ikke har nogen maske på, som jeg var der, som jeg er, når jeg så spiller noget med en maske på, som er intenst. <laughs> Så, ja. Det er en spændende diskussion, og jeg glæder mig bare til, hvad det bringer, og at øh, prisen på de her headsets også falder ja. altså I takt med, at det bliver bedre til at lave dem, billigere må det jo også blive ja, ja. Eller, eller eller man må få mere på pengene, det kan også være den anden side af det, ikke? at øh, jeg kan ikke huske altså en, en, Nintendo, ikke, der må jo næsten, en original Nintendo Entertainment System har nok kostet nogenlunde det samme som en Playstation 2, der Playstation 2'en så indødkom Ja, det er jo to gigant forskellige systemer med teknologiske mm. dybde og, og specer og så videre. Ikke? Yep. Jo jo. Vi er vi er det er det er. Ja, det er det er jo et meget relevant emne. Der er meget, der er meget at sige om det. det. Det kan man ikke komme uden om. Men vi må desværre af for denne gang. Samtalerne no! og dialogen kunne fortsætte til al uendelighed, men jeg kan med. alting har en ende og Har du ikke håndt mere til at gå ud på, ho Hoffman? Øhh... Uh, køb pray. <laughs> <laughs> hmm, det virker lidt som skjult reklame, det ved jeg ikke mere Er andre derude Køb dit uh... <laughs> Ja, oh, Ej, det der Bilka tilbud, det jeg, jeg er der ikke mere Det er lige meget købt til fuld pris i Bilka at... <laughs> Hey, det var DLC-udgaven, jeg fik i Bilka også, by the way. Bare lige så. Jeg, er ikke DLC. Hvad hedder det? Pre-order-udgaven. Så øh, yeah. jeg fik en sejt shotgun og ekstra nummer og sådan Okay, jeg er mod. Jeg er, jeg, eller jeg er vært. Jeg er moderater. St Vi stopper den her. Vi stopper den her. Så, <laughs> så folkens derude. Øh, jeg, jeg ved ikke, om jeg øh, hvor meget jeg behøver at undskylde for. Måske har I nyt, alt den her snak om pray. Det ved jeg ikke. Jeg er stadig lidt i tvivl. Men I kan... I kan mindske min tvivl ved at, ved at kontakte os inde på, øh, inde på vores øh, e-mail, hvor vi så glædeligt tager imod øh, kommentarer fra jeres spørgsmål, fra jer, hvad I nu øh, sidder inde med. Så kan I sende en mail afsted til os her på Game Test ved at skrive til GameTest@gametest.dk. Så det tager, vi, øh, det tager vi med glæde imod, hvis I, hvis I har noget der. Og ellers så kan I finde os på de sociale medier, Twitter, Facebook. GameTest Danmark. I kan se vores øh, GameTest program og øh, ekstra eksklusive byder på vores YouTube GameTest Danmark. Og ja, så håber vi ellers, at øh, I er et nyt øh, vores snak, på trods af alt den, øh, alt den uh, prey omtal Og øh, ja, så øh, må I ellers have det godt derude indtil næste gang, hvor vi vender tilbage med flere nyheder og forhåbentlig lidt mindre snak om Prey her i apropos GameTest. Det er det godt spændt. Shut up. <laughs>